Porunciile și rugăciunile de săvârșirii Fiți, dar voi de săvârșiți, precum Tatăl vostru cel cel ceresc de săvârșit este. Matei 5.48 Poruncile de săvârșirii au ca sens să ridice ucenici adevărați Domnului Isus Hristos. Toți copiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și se vor bucura de mare fericire. Isaia 54.13 Condiția de ucenic al Domnului o dobândesc cei ce se leapă de sine și au crucea și urmează pe Domnul. Poruncile mântuirii, de desăvârșirii și înfierii trebuie să înțelese ca o cruce, fiindcă cel ce nu și-a crucea și nu mi urmează mie nu este vrednic de mine. Matei 10:38 De aceea credinciosul din ca să împlinească poruncile Domnului. Cine ține la sufletul lui îl va pierde, iar cine își pierde sufletul lui pentru mine îl va găsi. Matei 10:39 Trebuie să duc o viață de sacrificii, să-l mărturiască pe Domnul prin faptele Lui. Oricine va mă mărturisi pentru mine, înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru El, înaintea Domnului meu, a Tatălui meu, care este în ceruri. Matei 10:32. Trebuie ca toate faptele, gândurile și cuvintele fiecăruia dintre noi să fie închinate lui Dumnezeu, fiindcă Cel ce va da de băut, Unuia din aceștia mici, numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat, zic nu-l va pierde plata sa. Matei 10:42 Toate faptele noastre trebuie să le considerăm un dar dat lui Dumnezeu, căci nu este ucenic mai presus de învățătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său. Matei 10, 24 această cruce de ucenic este o împlinire a poruncii. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sub voastre. Matei 11:29 Că jugul meu este ușor și păvara mea este ușoară. Matei 11:30 Acest jug sunt poruncii mântuirei, de desăvârșirii și înfierii, care sunt o cruce purtată în numele Domnului, al Dumnezeului Tată ca să nu facă cele spuse de oameni. Zadarnic mă cinstesc ei învățând învățături ce sunt porunce ale oamenilor. Matei 15, 9. Să se ferească de învățătura fățarnică a fariseilor și saducheilor din zilele noastre. Luați aminte și feriți-vă de aluatul fariseilor și saducheilor. Matei 16, 6 Adică a sectelor, păgânilor, ateilor și conducătorilor politici. Pălunca lunca Domnul a dat o ucenicilor săi, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acruce și să mă -mi urmeze mie. Matei 16, 24. Această lepădare este despărțirea de lume, este dezlegarea sufletului care aduce bogăția spirituală, oricine a lăsat case sau frați sau surori, sau tată sau mamă sau femeie sau copii sau țarine, pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Matei 19, 29 Ucenicul Domnului este cel ce mulțește talanții și știe că rodul este măsura crucii pe care o poartă, de aceea el este acela care face porunca și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Matei 23, 11. Adică toate să le facă prin smerenie. Și să nu aștepte vreo răsplată, ca să poată auzi la momentul judecății porunca. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucurie a Domnului tău, Matei 25-21, pentru că celor desăvârșiți li se dă trecerea prin poarta bucuriei. Porunca smerenie o găsim în versetul fericiți cei săraci cu Duhul. Calor este împărțirea cerurilor. Matei 5:3 și înseamnă separarea de Duhul trufiei, ascuns în Duhul cel lumesc, fiindcă ceea ce este înalt și plin de sărăcire în lumea aceasta este urăciune în fața lui Dumnezeu. Luca 16:15. Sărăcia cu Duhul cel trupesc este postul trupului, dar sărăcia cu Duhul cel lumesc se dobândește prin lepădare de bucuriile lumești, printr-o viață de asceză, de dăruire, de trăire pentru alții, o viață de rugăciune, de intrare în monahism, de lepădare de sine, de luarea crucii neamului, ca semn când plineți porunca. Învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, care seamnă în primul rând luați, duful, luați tot jugul meu asupra voastră. Matei 11.29 Căci jugul meu e bun și povara mea este ușoară. Matei 11.30 Paradoxul este că astfel se poate obține făgăduința ascunsă în porunca. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Matei 11.28 Porunca smerenie înseamnă mai multe trepte de la inocența pruncilor, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor, Matei 18:3, pe care Domnul o dă drept modelul celnicilor săi. Deci, cine se va smeri pe sine, ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor, Matei 18:4, fiindcă prin inocența pruncilor se elimină păcatul trufiei. Cine se va înălța pe sine, se va smeri. Și cine se va smeri pe sine, se va înălța. Matei 23:12 Cel sărac în această lume are mai multe șanse să se smerească cu Duhul, căci averea presupune păcatul lăcomiei, care atrage după sine păcatul trufiei. De aceea, Mântuitorul îi spune tânărului bogat, Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vin de averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează -mi. Matei 1921 adică să se elibereze de legăturile lumii și de Duhul cel lumesc. Trufia sau mândria a determinat căderea îngerilor din cer, dar și a lui Adam, căci spita șarpelui a fost trufia de a fi ca Dumnezeu. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Facerea 3, 5. Partea cea mai adânca problemă este că ispita a avut în ea un adevăr, pe care îl găsim în versetul. Iată, Adam s-a făcut ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul. Și acum nu cumva să-și întindă mâna și să-și ia rod din pomul vieții și să mănânce să trăiască în veci. Facerea 3:22, 22, adică păcatul neascultării să fie veșnic. Acel unul dintre noi este Domnul Isus Hristos. Merenia înseamnă a face poruncile lui Dumnezeu, așa cum ne-a arătat Domnul Isus Hristos, în care mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Ioan 4,34 Din această cauză, cel pe care l-a trimis Dumnezeu, vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură. Ioan 3,34 Domnul Isus Hristos ne descoperă prin ascultarea sa sensul smereniei într-un Hristos, pentru că m-am coborât din cer, nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis pe mine. Ioan 6,38 De aceea primește să fie prigonit, lovit și răstignit, fiindcă Tatăl iubește pe Fiul și toate le-a dat în mâna Lui. Ioan 3,35 ca smerenie are și o variantă în sensul propriu al sărăciei materiale. Fericit voi cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Luca 6, 20, fiindcă cei săraci se disprind mai ușor de lumea materială. În parabola cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar avem o inversare a situațiilor după moarte, fiindcă răspunsul lui Abraham este clar, cei ce-și iau partea în lumea aceasta nu au nimic în împărăția cerurilor. Lecția smerenie o primesc ucenicii Ivan și Iacob. Când îi cer Domnului, dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta în slava ta. Marcu 10.37 De aceea Domnul le spune, paharul pe care eu îl beau, îl veți bea și botezul care mă botez, vă veți boteza. Dar aș de-a de dreapta mea sau de-a stânga mea nu este al meu, ada, ci celor pentru care s-a pregătit. Marcu 10.39.40 Adică pentru Sfânta născătoare Dumnezeu și sfântul Ioan botezătorul. De aceea le dă această învățătură. Între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitor al vostru și care vrea să fie întâi între voi să fie tuturor slugă. Marcul 10, 44, 45 Domnul Iisus Hristos însoțește întotdeauna cuvintele învățăturii sale cu faptele sale. De aceea la cina cea de taină s-a sculat de la cină s-a dezblăcat de haine și-a luat un ștergar, s-a încins cu el. După aceea a turnat apă în vasul despălat și a început să spere picioarele ucenicilor să le șteară cu ștergarul cu care era încins Ioan 13, 4, 5 Este modul cel mai propriu de a arăta prin faptă valoarea cuvântului, că fiul omului n a venit ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Marcu 10:45. Aceste cuvinte le spune ucenicilor ca să-i pregătească pentru ce va urma. Fiul omului va fi predat fierilor și cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da pe mâna păgânilor, și îl vor bagiocori și îl vor scuipa și îl vor bicii, și îl vor omorâ. Dar după trei zile va învia. Marcu 10:33-34. Porunca smereniei este modul în care se exprimă legea. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Matei 22:37 Aceasta o arată Domnul Iisus Hristos când le spune ucenicilor. Dar ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și precum Tatăl mi-a poruncit, așa fac. Ioan 1431. De aceea le spune ucenicilor, dar și nouă, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face lăcaș la el. Ioan 14,23 Ca să facă el însuși această porunca smerenii, după cei vindeca pe cei ce veneau la el, le poruncea să nu spună nimănui. Dar cu cât le poruncea, cu atât mai mult ei îl Marcu Marco 7,36 Dar mai ales primește moartea pe cruce ca să fie împlinite toate prorociile. Când discută despre virtuțile sufletești, Sfântul Iwanda maschine numără, bărbăția, prudența, cumpătarea și dreptatea, din care se nasc credința, nădejdea, dragostea, rugăciunea, smerenia, blândețea, îndelunga răbdare, suferirea răului, bunătatea, nemânierea, cunoștința dumnezeiască, neînțimea, simplitatea, neturburare, ne neînfumurarea, nemândria, nepizmuirea, neviclenia, neînvirea de argint, compătimirea, milostenia, generozitatea, neîntristarea. Trăpungerea inimii, sfiala, Evlavia, dorința bunurilor viitoare, darul după împărăția lui Dumnezeu, fierea, filocalia 4, pagina 204. Virtuțile trupești care duc pe Anahoret la, la această înaintare în smerenie și nepătimire sunt acestea: înfrânarea, postul, foamea, setea, privegherea. Starea de toată noaptea, plecarea deasă a genunchilor, nem băierea, mulțumirea cu o singură haină, mâncarea uscată, mâncarea târziei, mâncarea puțină, băutura de apă, culcarea pe pământ, sărăcia, neaverea, austeritatea, neîmpodobirea, neibirea de sine, singurătatea, liniștea, neieșirea din casă, lipsa, mulțumirea cu ce ai. Tăcerea, procurarea celor de trebuință prin lucruri mâinilor, toată rea, pătimire și nevoința trupească și alte asemenea. Filocalia 4, pagina 205. Ele sunt necesare când este tulburat de patim trupești, dar mai apoi sunt asmerenie și rugăciunea între toate. Filocalia 4, pagina 205. Porunca pocăinței adâncește porunca smereniei fericiți cei ce plâng, ca se vor mânghea. Matei 5.4 Și este profund legată de taina pocăinței, fiindcă pocăința adevărată cu lacrimi curăță sufletul ca un al doilea botez. În Pateric, un sfânt părinte definea călugărul ca un om care își plânge păcatele, așa cum o făcea precuriosul părinte Paisie la Sihustria. Pocăința vindecă sufletul de fățărnicie, boala spirituală a fariseilor, a cărturarilor, a saducheilor, a conducătorilor ideilor, căror Domnul Isus Hristos le adesează versetele vaiurilor. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intri nu lăsați. Matei 23, 13 Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduilor și cu fățărnicie vă rugați îndelungă pentru aceasta mai mult o să lua. Matei 23, 14 Vai o cărturarilor și fariseilor fățarnici, Când înconjurați marea și uscatul, Ca să faceți un ucenic, Și dacă l-ați făcut, îl faceți fiu al gheenei și îndoit decât voi. Matei 23, 15 Vai o cărturarilor și fariseilor fățarnici, Că se mânați cu mormintele cele văruite, Care pe din afară, Arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase, de morți și de toată necurăția, așa ce voi pe afară vă, lăsați, vă arătați dreptul oamenilor. Înăuntru însă sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Matei 23, 27, 28 Vai vă o cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați-ți din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata mila și credința Matei 23, 23 de aceea domnul îi compară cu șerpi șerpi pui de vipere cum vei scăpa de o ghienii? Matei 23 33 adică aproape la fel ca Sfântul Ioan Botezătorul pui de vipere cineva arătat să fugiți de mânia ce ceva să fie Matei 3:7 7 pocăința pe care o provăduia Sfântul Ioan Botezătorul avea forma botezului pocăinței Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței întru iertarea păcatelor, Marcu 1.4. De aceea, toți se botezau mărturisindu-și păcatele, Marcu 1.5. Căci le spunea, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, Matei 3.2. Domnul Isus Hristos își începe activitatea misionară tot prin propovăduirea pocăinței, am a vremea și s-a apropiat împărăția Lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marco 1.15 Există o profundă concordanță cu mesajul Sfântului Ioan Botezătorul. Faceți roade vrednice de pocăință și nu începe să ziceți în voi înși vă. Avem tată pe Avram, că își vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea se ridice pe fiul lui Avram. Acum securea stă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună, se taie și se aruncă în foc. Luca 3, 8, 9. Și cuvântul Domnului Iisus Hristos. Ori spuneți că pomul este bun și rodul e bun, ori spuneți că pomul este rău, și rodul lui e rău, căci după roade se cunoaște pomul. Matei 12-33. Ei amândoi fac înduială datelor de tatăl ceresc. Să se provăduiască în numele său, Pocăința, spre iertarea păcatelor la toate neamurilor. Începând de la Ierusalim, Luca 24 47. în parabola cu aia cea pierdută, Domnul Isus Hristos le dă ucenicilor să această învățătură, că așa și în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de păcăință, Luca 15 7. La fel în pilda cu dracma cea pierdută de către o femeie care atunci când o găsește se bucură Așa se face bucurie Îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Luca 15.10 Aceste pilde sunt continuate cu parabola Fiului Risipitor, care are ca esență tot o învățătură despre importanța pocăinței, căci Fiul, după ce părăsește casa părintească și-și cheltuie partea lui din avere, ajungând să nu aibă ce mânca, atunci se odărăște să întoarcă, având pregătite în sine cuvintele pocăinței, Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. fără mă ca pe unul din argații tăi, Luca 15, 18, 19. De aceea, tatăl său a zis către slujile sale, aduce de grabă haina lui cea din și îmbrăcați și dați-i inel în mâna lui și încălțuminte în picioarele de lui, Luca 15, 22. E. Fiindcă inelul este semnul mântuirii și veșmântul de nuntă este semnul chemării la cina cea de taină, la nunta Fiului Lui Dumnezeu, adică în împărăția cea cerească. În pilda cu fecioarele înțelepte și cele neînțelepte, avem o adâncire a problemei, fiindcă sufletele credincioșilor trebuie să facă mereu poruncile, privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită, fiindcă ziua venirii Domnului Iisus Hristos nu o știe decât Tatăl Ceresc, de aceea va fi ca o cursă, că își va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ, Privegheați, dar, în toată vremea rugându-vă ca să vă întăriți și să scăpați de toate acestea care au să vină și să stați înaintea Fiului Omului. Luca 21, 35-36 Semnul păcăinței adevărate este smerenia, credința, nădejdea și dragostea, care devin roada untrică a fiecărui suflet, lumina lui, măsura lui, iar rodul nu este posibil decât într Domnul Isus Hristos. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Ioan 5 pe 5 Condiția de ucenic al Domnului Isus Hristos, pe care trebuie să o îndeplinească orice creștin, ca slujitor al Domnului, este rodul, înmulțirea talanților. Într-o aceasta a fost slăvit Tatăl meu, ca să aduceți roadă multă și să vă faceți ucenice ai mei. Ioan 15, 8 Cuvânt care este legat de împlinirea poruncilor. De mă iubiți, faceți poruncile mele. Ioan 14, 15 Pocăința târzie, după săvârșirea faptei rele, poate fi ca a ideilor care, după ce l-au răstignit, au văzut cu tremurul, întunericul, groaza ce a cuprins, au înțeles greșala și toate mulțimile care veniseră la această priveliște, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-și pieptul. Luca 23, 48 tot așa fecioarele neînțelepte când au susit și au zis, după ce ușa s-a închis, Doamne, deschidere nouă! Vor auzi răspunsul adevărat, adevărat, zic Voi nu vă cunosc pe voi. Matei 25, 11, 12 De aceea, porunca priveghească, nu știți ziua, nici ceasul când vine fiul omului. Matei 25, 13 este esența pocăinței, că ștrezvia sufletului se măsoară după cantitatea și calitatea rodului. PORUNCA BLÂNDEȚEI Fericiți cei blândi că aceia vor moșteni pământul. Matei 5.5 Este ridicarea la treapta de săvârșire a poruncii. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o sufletelor voastre. Matei 11.29 Porunca blândeței este corelată cu porunca cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeu ți-l va da ție. Ieșirea 20.12 Ambele porunci sunt o prefigurare a dobândirii pământului cel nou al împărății cerurilor. Dacă porunca din decalog este mai apropiată de viața pământească, porunca expusă sub forma fericirii are în vedere împărăția cerească, fiindcă ea poate fi asociată cu un smochin al cunoașterii care are rădăcinile pe pământ și roadele în cer. Brândețea este o condiție indispensabilă pentru a dobândi un loc și un nume nou în împărăția cerurilor. Cine nu va primi împărăția Lui Dumnezeu ca un prunc, nu va intra în ea. Luca 18,17 De aceea le spune ideilor, Puțin timp mai sunt cu voi și mă duc la cel ce m-a trimis. Mă veți căuta și nu mă veți găsi. Și unde sunt eu, voi nu puteți să veniți. Ioan 7,33-34 Fiindcă nu l-au primit pe Domnul, și de aceea nu au ce căuta în împărăția lui Dumnezeu. Cei care fac poruncile, ascultă de fapt și porunca, veniți de la mine toți cei o săniți și împăvărați, și eu vă voi odihni pe voi. Matei 11:28. Încă toți cei ce l-au urmat pe Domnul, au făcut multe nevoințe, adică au făcut porunca, luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu e bun și povara mea este ușoară. Matei 11, 29, 30, astăzi jug este crucea pe care o primesc la taina Sfântului botez credincioși și creștini ortodoxi și anume crucea neamului lor, fiindcă poartă povara păcatilor părinților și bunicilor până la al patrulea neam. Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos care pedepsesc pe copii pentru vina părinților care mă urăsc pe mine până la al treilea și al patrulea neam. Ieșirea 25. Sensurile cuvintelor în șugul meu pot fi mai multe. Fie crucea unei familii pe care își iau tineri prin tani anunții, fie crucea pe care își au iau cei ce intră în monahism, când li se schimbă numele, destinul și încercarea la care vor fi supuși. Fie crucea de schimonach care e schimbă nu numai numele, destinul, ci și modul de viață, fie crucea preoției pe care o primește, cel ce ia taina preoției sau cea de episcop odată cu acea cărjă a păstoriei. În aceste ultime cazuri se pot asocia versetele despre păstorul cel bun. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit și cel care nu este păstor și ale cărei oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge. Și lupul le risipește și le răpește. Ioan 10, 11, 12 Simbolul oile, respectiv mei, înseamnă blândețea. Oile mele ascultă glasul meu și eu le cunosc pe ele și le vin după mine. Și eu le dau viață veșnică și nu vor pieri în veac. Și din mâna mea nimeni nu le va răpi. Ioan 10, 28 De aceea este decisiv ca în timpul vieții adevăratul creștin să audă în biserica subletului său glasul Domnului și să rețină timbrul său unic, duios, dulce, cald. Pentru că atunci când va fi ispitit, să nu poată fi înșelat, fiindcă oile merg după el, căci cunosc glasul lui. Ioan 10.4 Porunca dreptății Fericiți cei ce flămâzesc și însetează după dreptate, că aceia se vor sătura. Matei 5.6 Fiindcă în împărăția ce cerească, dreptii ca luminătorii se răucesc. De aceea orice cuvânt rostit va fi judecat. Căci din cuvintele tale vei găsi drept și din cuvintele tale vei fi osândit. Matei 12.37 Din această cauză, toți credincioși trebuie să fie atenți la versetica Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați veți fi judecați și cu măsura cu care măsurați se va măsura. Matei 7:1-2 Versetele învățăturilor Domnului ascund înțelesuri simbolice și au sensuri mai profunde decât par la prima vedere. Dacă ochiul tău drept te smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l. Matei 5, 29 Sau dacă mâna ta cea dreaptă te smintește pe tine, tai-l și -l aruncă de la tine. Matei 5:30. 30 Fiindcă dreptatea creștinilor a legii iubirii trebuie să fie mai mare decât dreptatea celor ce reprezentau legea veche. Dacă nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a fariseilor și a nu veți intra în împărăția cerurilor. Matei 5, 20. Fiindcă creștinilor, la poruncile mântuirii din legea veche, li s-au adăugat poruncile sfințirii de săvârșire și în îndumnezeirii. De aceea, toți cei care nu au înțeles, nu fac poruncile, nu s-au creștinat, rămânând la legea veche, la sectele izvorite din ea, vor trăi o sândă ascunsă în cuvântul, iar ființa împărății vor fi aruncați în întuneric cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Matei 8:12. 12. O sândă care așteaptă pe toți cei ce au părăsit ortodoxia. Drepții lui Dumnezeu sunt cei ce fac poruncile, fiindcă ele sunt scopul și sensul Sfintei Evangheliei. Au în ele viața veșnică. De aceea Sfântul Apostol Petru răspunde Domnului în numele ucenicilor. Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Ioan 6, 68-69 și lumina din cuvintele Evangheliei îi vor schimba la față. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Matei 13:43. Dreptatea lui Dumnezeu este ascunsă în versetele: Nu judecați și nu veți fi judecați, nu o și nu veți fi osândiți. Iertați și veți fi iertați. Luca 6:37 sau Dați și vi se va da turnavor în sânul vostru, o măsură bună, îndesată, clătinată și cu vârf. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Luca 6.38 Izvorul nesecat al cuvântului Dumnezeu îl descoperă Domnul Samariten fotine când îi spune Dacă ai fi știut darul Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Ioan 4.10 Fiindcă cel ce bea din apa pe care o voi da eu nu va mai înseta în veac, Căci apa pe care o vei da eu se va preface în de apă curgătoare spre viața veșnică. Ioan 4.14 De aceea le va spune ucenicilor, adevărat, adevărat zic voi, dacă cineva va păzi cuvântul meu, nu va vedea moartea în viață Ioan 8.51 Fiindcă Duhul este cel ce dă viață, trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care le-am spus sunt Duh și sunt viață. Ioan 6.63 această pâinea credinței este hrana sufletului și de viață. Eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămâzi și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Ioan 6.35, cuvinte care arată profunda coeziune dintre porunci. Porunca dreptății ascunde neajudecata lui Dumnezeu și dreptatea lui care este o inversare a valorilor din lumea materială de căzută păcătoasă și vicleană în care trăim. Prejudecată am venit în lumea aceasta, ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Ioan 9,39 Această orbire este semnul păcatului. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, noi vedem, de aceea păcatul rămâne asupra voastră. Ioan 9,41 Cuvântul lui Dumnezeu este cel care cuprinde în sine. Prin poruncile sale judecata, fiindcă Domnul Iisus Hristos a primit toată puterea în cer și pe pământ, datu-mi a toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câteva poruncit vouă, și iată eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului, Matei 28, 18-20 Dreptatea lui Dumnezeu este eternă și o dăruiește aleșilor săi. Dar Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor săi, care strigă către el ziua și noaptea, pentru care el rabdă îndelung? Zic vouă că le va face dreptate în curând. Dar Fiul omului când va veni, va găsi oare credință pe pământ? Luca... 18, 28. Acest caracter etern al dreptății Lui Dumnezeu derivă din faptul că lumea Lui Dumnezeu este eternă și nu este limitată de spațiu și de timp. De aceea spune prorocul, așa zice Domnul, păziți dreptatea și faceți lucruri drepte, că în curând va veni mântuirea mea și dreptatea mea se va descoperi. Isaia 56.1 de aceea, în ziua cea mare, a sărbătorii ideilor, Domnul strigă în Templul din Ierusalim: Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui Ioan 7:37-38. Această apă vie este a Duhului Sfânt, iar aceasta a zis-o spre Duhul care avea să-L primească a cei ce cred în El, căci nu era dat încă Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit. Ioan 7:39 Preaslăvirea Domnului constă în patimile Lui, în nedreptatea strigătoare la cer, iar Pilat chemând arhierei și căpetenii și poporul a zis către ei, a adus la mine pe omul acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului. Dar iată, cercetându-l în fața voastră, nicio vină n-am găsit în om, în acest om, din cele ce aduceți în potriva lui. Și nici Irod n-a găsit, căci l-a trimis iarăși la noi. Și iată, el n-a săvârșit nimic vrednic de moarte. Deci, pedepsindu-l, îl voi elibera. Luca 23, 13-16 Iar este gau, răstignește răstignește-l. Luca 23, 21 De aceea Pilat s-a spălat pe mâini zicând, Nevinovat sunt de sângele drepturile acestuia. Matei 27, 24 Iar tot poporul a răspuns și a zis, Sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Matei 27, 25 de aceea, cele mai grele sânde la judecata neamurilor le vor lua iudeii. Așa este dreptatea lui Dumnezeu, ca fiecare neam, fiecare om să-și o osânda sau mântuirea, sfințirea, desăvârșirea prin faptele lui, prin cuvintele lui, pentru că la judecata neamurilor să nu aibă nimic de spus. PORUNCA MILOSTENII Fericiți cei milostivi, că aceștia se vor milui. Matei 5.7. Este împlinirea pe o dreaptă spirituală de desăvârșire a celor ce au făcut porunca. Milă voiesc, iar nu jertfă. Matei 9.13. sau a porunci, fiți milostivi așa cum tatăl vostru este milostiv. Luca 6.36. Pentru că în ele stă răspuns cel bun la judecat a sufletului. Veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.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 Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu mi-a dat să mănânc, când se dat am fost și nu mi-a dat să beau, străin am fost și nu m a primit, gol am fost și nu m a îmbrăcat, volna și în temniță și nu m-ați cercetat. Matei 25, 41, 43. În parabola cu Milostiv și cu suga nemilostivă, stăpânul îl iartă de cei mii de talanți. Căzându-i în genunchi, sluga aceea îi se închinază zicând, Doamne, îngăduiește-mi și îți voi plăti tot. Iar stăpânul slugea acelea, milosilindu se de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Matei 18, 26, 27 Sluga însă nu și-a iertat datornicul său și de aceea chemându-l stăpânul îi zice, Sluga Vicleană, toată datoria ți-am iertat-o fiindcă mai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună cu tine slugă, precum și am avut milă de tine. Și mâniindu-se stăpânul, i-a dat pe mâna chinuitorul până ce va plăti datoria. Matei 18, 32, 34 Aici ni se descoperă deptatea cea milostivă a lui Dumnezeu. Tot așa și tatăl meu cerceresc vă va face vouă dacă nu veți ierta fiecare fratelui său în inimile voastre. Matei 18.35. 35 Acest verset care este, de fapt, reluat din rugăciunea domnească și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi uităm greșiturile noștri, Matei 6,12. Domnul Iisus Hristos, ca Domn al milei, ascultă rugăciunea orbului Bartimeu. Iisus e Fiul Dumnezeu, fie-ți de mine. Luca 1839 39, Marcul 10, 46, 47. De aceea, nu numai că îl vindecă de orbirea trupească, dar îi dă și mântuirea. Vezi, credința ta a mântuit. Și îndată a văzut și mergea după el, slăbind pe Dumnezeu. Luca 18, 42-43 În pustiu Domnul face minunea mulțirii pâinilor și peștilor, tot din milă. Milă-mi este de mulțime, că sunt trei zile de când așteaptă lângă mine și n-au ce să mănânce. Marcu 8, 2 Minunea învierii fiului văduvei din Naim este făcut de Domnul Isus Hristos pentru că a fost milă de ea Și văzându-o domnului s-a făcut milă și i-a zis Nu plânge Și apropiindu-se s-a atins de sicriu Iar cei ce-l duceau s-au oprit și a zis Tinere, ție, zic, scoală-te Și s-a ridicat mortul și a început să vorbească Și l-a dat mamei lui, Luca 7, 13, Domnul din milă vindică pe cei zece reproși Care l-au rugat Isus învățătorile fieți milă de noi și văzându-i el le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților dacă când ei se duceau sau curățat. Luca 17, 13-14 Dintre ei însă doar unul s-a întors ca să-i mulțumească și să dea slavă lui Dumnezeu. Nu s-a găsit să întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta care iese de alt neam și i-a zis coală-te și du-te. Credința ta te a mântuit. Luca 17, 18-19. Deci, dobândește nu numai vindecarea trupului, de cumplita boală a leprei, ci și curăția sufletului care rodește mântuirea. În pilda cu samariteanul Milostiv, Domnul ne dă adâncimea poruncilor să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Luca 10, 27 Fiindcă Samaritianul cel Milostiv, care își face mină de orbi, paralitici, leproși, neputincioși, ci geologi este Domnul, iar cei ce urmează trebuie să-și o cruce similară. Așa cum samariteanului s-a făcut milă de cel căzut, tot așa fiecare creștin trebuie să aibă milă, mai ales de cei adormiți, care având păcate s-au dus spre o sândă. Și doar slujbele ortodoxilor, liturghii, palastase, rugăciuni, danii, îi mai pot scoate până la cea de-a doua venire a Domnului. În felul acesta se împlinește porunca Dați mai întâi milostenie cele ce sunt în lăuntrul vostru și iată toate vor fi curate. Luca 11,41 Această poruncă implică condiția de ucenic al Domnului pe care trebuie să o împlinească orice credincios. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unei față de alții. Ioan 13,35 Porunca curăției Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5.8 Este porunca care ridică la nivelul de săvârșire versetica fericiți cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului. Psalm 118 Ca să le dea ucenicilor pildă de smerenie, dar mai ales de felul în care se dobândește virsuta curăției, se scoală la cena cea de taină, ia un ștergal, le spală, și le șterge picioarele zicând: Cel ce a făcut baie nu are nevoie să fie spălat decât picioarele, căci este curator. Și voi sunteți curați, însă nu toți. Ioan 13:10 Este vorba de curăție inimii pe care o aduce cuvântul lui Dumnezeu și care se dobândește prin smerenia cea adevărată. De acele de porunca. Dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat o picioarele și voi sunteți datori ca să vă spălați picioarele unii altora, Ioan 13:14. adică să-i slujim pe cei fără trufie. Că v-am dat vouă o pildă, precum v-am făcut eu vou, să faceți și voi, Ioan 13, 15. Curăția ca virtute înseamnă vindecare de orbire.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 Vă veți uita, dar nu veți vedea, că s-a învârtoșat inima poporului acesteia și cu urechile sale greu au auzit și ochii săi i închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și cu urechile să audă și cu inima să înțeleagă și să întoarcă la mine și să-l vindec. Isaia 6, 9, 10 Această învârtoșare a devenit în timpul Domnului Isus în pietrile la untrică, de aceea le spune... Au orbit ochilor și am pietrit inima lor ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima și ca nu cumva să întoarcă și o să-i vindec." Ioan 12,40 Această boală cumplită sufletească a determinat prăbușirea lumii și a bisericii din la pus în necredință, apostazie, ateism, desfrânare și păgânism. Cine mă nesocotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător ca să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va în ziua aceea de apoi. Ioan 12,48 Fiindcă în cuvântul lui Dumnezeu stă lumina care dă sufletul lui și asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta este funcția sacră a cuvântului. De aceea toate ritualurile ortodoxe fac cu Sfânta Evanghelie, fiindcă toate Sfintele Taine au ca cuvântul cuvântului Dumnezeu, împărăția ce cerească, care este a cuvântului lui Dumnezeu și care poate schimba trupul din muritor în nemuritor, din sticăcios, în nesticăcios, poate să schimbe pe om din păcătoasă în luminos. Importanța cuvântului lui Dumnezeu este fără egal, fiindcă eu n-am vorbit de la mine, ci care m-a trimis, acela mi-a poruncit ce să spun și ce să vorbesc. Ivan 12, 49. <coughs> Din această cauză, respectarea poruncilor din Sfânta Evanghelie este capitală și știu că porunca lui este viață veșnică, Ioan 12.50. Porunca curăției o găsim spusă ucenicilor sub forma unui învățător. luminatorul trupului este ochiul tău. Când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău e luminat, iar când ochiul tău este rău, atunci și trupul tău e întunecat. Luca 11.34 De aceea, ia seama, deci, ca lumina din tine să nu fie întuneric. Luca 11.35 Lumina lăuntrică ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, când se retrageau în pustie sau în mănăstiri, în chiliile lor, sfinții rosteau rugăciunea lui Isus. Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă! Pe care o făceau la început cu metanii ca să dobândească smerenia lăuntrică Apoi ajungeau să facă rânduiala Sfântului Pahomii, adică 16.000 de rugăciuni în 24 de ore, ca să împlinească porunca. Așadar, dacă tot trupul tău e luminat, neavând având nicio parte întunecată, luminat va fi în întregime ca când te luminează făclia cu strălucirea ei. Luca 11.36 Domnul Iisus Hristos le spune fățarnicilor cărturari și farisei, dați mai întâi milostenie. Cele ce sunt la vostru, și iată, toate vă vor fi curate. Luca 11:41. Cuvinte care devin de mare actualitate, fiindcă toate ereziile au provenit din vicleniile la untrice ale celor întunecați, împietriți și desunați. De aceea, tuturor celor ce au părăsit calea regală a Ortodoxiei, vi se adesează cuvântul Domnului. Vai, voi, învățătorilor de lege, că ați luat cheia cunoștinței. Voi, înși vă n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-ați împiedicat. Luca 11.52 Porunca curăției este o necesitate de mare actualitate, pentru că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți. Luca 12.12 12. De aceea, când vor veni încercările asupra credincioșilor și ei trebuie să o aibă. Rugăciunea minții în inimă se face cu capul ușor aplecat spre stânga, ca să găsească locuri de intrare a minții concentrate în inimă, pentru ca fulgerul de lumină al Cuvântului Dumnezeu să alunge duhurile necurate și sămânța lor, adică gândurile necurate și viclene din inimă, ca să audă cum Duhul Sfânt se roagă în inimă cu suspine negreite. Cuvântul lui Dumnezeu este lumina, care generează totul, fiindcă poruncile sunt eterne. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luca 21-33. Pentru ca să împlinească porunca, privegheați -se, dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriți și să scăpați de toate acestea care au să vină și să stați înaintea Fiului Omului. Luca 21, 36. Căci privegherea este pregătirea pentru viața veșnică. Privegherea este calea spre lumină. Eu sunt lumina lumii, cel ce îmi ilumează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan 8:12. 8, 12. Fără această lumină lăuntrică a Duhului Înțelegerii, nimeni nu poate înțelege Sfânta Evanghelie și nu poate face poruncile de mântuire, sfințire, de sfârșire și înfiere. Fără această lumină nu există cunoaștere a adevărului. Nu mă știți pe mine nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați ști pe mine, ați ști și pe Tatăl meu. Ioan 8:19. Viața mistică este un dar care înseamnă separația cuprinsă în versetul. Eu sunt din cele de sus, voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. Ioan 8,23 Porunca cunoașterii cu fapta Când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Ioan 13,17 Are ca sens profunda identitate dintre gând, cuvânt și faptă ca temelie a legea adevărului și pentru curățirea inimii de minciună, pentru venirea și păstrarea Duhului adevărului și a darului deosebirei de duhurilor. În parabola casei zidită pe stânca adevărului, cuprinsă în Cuvântul lui Dumnezeu, este predată învățătura pentru creștinii ortodoxi. Cel ce vine la mine și aude cuvintele mele și le face, vă voi arăta cu cine se aseamănă. Luca 47 Cu un om care, zidindu-și casă, a săpat, a adâncit și a pus semelie de piatră, și venind apele mari și puhoiul izbind casa aceea, n-a putut să o clintească, fiindcă era bine clădită pe piatră. Luca 6, 48 În mod alegoric, se înțelege că stânca este credința în Domnul Isus Hristos, în cuvântul Lui Dumnezeu, pe care stă la vreme de ispită casa sufletului și nu poate fi sfărmată. În sens opus, cel ce aude, dar nu face, este asemenea omului care și-a zidit casa fără temelie și izbind de ea deate. de ape, Îndată a căzut și prăbușirea acelei case a fost mare. Luca 649, adică trăiește fără credință tare și temenică în Dumnezeu. Această stare este a celor ce s-au repădat de cuvântul lui Dumnezeu și-au părăsit ortodoxia, fiindcă n-au pus ca temelie fapta. În pilda semănătorului ni se descoperă lucrarea cuvântului Dumnezeu. Iată, a ieșit semănătorul sesemene. Și pe când semăna unele semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le au mâncat, adică explică Domnul ucenicilor: De la oricine aude cuvântul împărăției și nu l-înțelege, vine cel viclean și răpește ce s-a semănat în inima lui. Matei 13:4, 19, Marcu 4:4. Situația cea de-a doua este expusă în versetul: Altele au căzut în loc pietros, unde n-aveau pământ mult. Și îndată au răsărit că n-aveau pământ al dinci iar când s-a evit soarele, s au părit de arșiță, neavând rădăcină s au uscat, Matei 135-6, fiindcă ne spune Domnul, Ce asemănată în loc pe tros este cel care aude cuvântul și în îl primește cu bucurie, dar nu are rădăcină în sine, ci ține până la o vreme, și întâmplându-se stă sau prigoană pentru cuvânt, îndată se smintește. Matei 13, 20-21, Marco 4, 17. A treia situație este a cuvântului Dumnezeu care au căzut între spini, iar spine au crescut și le-au înăbușit. Matei 13:7. Iar explicația ce o dă Domnul este, ce a semănată în spini este cel ce aude cuvântul, dar grija acestei lumi și înșelăciunea ambuției în cuvântul și îl face neroditor. Matei 13:22, 4, 4:18. Situația cea bună o are sămânța căzută pe pământ roditor. Altele au căzut pe pământ bun și au dat rod, una 100, alta 60, alta 30, Matei 13,8, ceea ce înseamnă. Iar sămânța asemănată în pământ bun este cel care aude cuvântul și îl înțelege, deci aduce rod și face unul 100, altul 60 și altul 30. Matei 13:23, Marc 4:20. Adică împlinește poruncile Mântuirii, sfințirii, desăvârșirii. Și în fierii nu întâmplător această pildă este urmată de alta. Asemenea este împărăția cerului, omului care a semănat sămânță bună în țarina sa. Pe când oamenii dormeau a venit brajmașul lui și a semănat neghină în greu și s-a dus. Matei 13, 24, 25. În textul real, cuvântul care definește sămânța Cerea nu este neghină, ci zăzania care se aseamănă în timp cu greul și nu se poate deosebi. De aceea stăpânul le spune slujilor sale, nu ca nu cumva privind neghina, de fapt zâzania, să-ți odată cu ea și greul. Lăsați să crească împreună cu greu și neghina până la seceriș și la vremea secerișului, vă zice secerătorilor, priviți întâi neghina și legat un snoc, ca să o adem, greu adunați în rugitnița mea. Matei 13, 29, 30. Această parabolă explică răbdarea lui Dumnezeu de așteptat aștepta timpul judecății, nu tolerând aceste sinagogi ale satanii, pe iudei, pe păgâni, pe mahomedan, pe tălhar, pe ucigași, pe desunați, pe toți care sunt zezania din ogorul lumii, ca nu cumva să se greșească, aruncându-se în cuptor și greul, adică pe cei buni. De aceea, Domnul le explică ucenicilor: țarina este lumea, sămânța cea bună sunt fiii împărării, iar negina sunt fiii celui rău. Matei 13:38 de aceea, la sfârșitul, veacurilor trimiteva omul pe îngerii săi și vor culege din împărăția lui toate smintelele și pe cei ce fac fără de legea și vor va arunca pe ei în cuptorul de foc. Acolo va fi plângerea și scârșinerea dinților, Matei 13, 41-42. Cuvântul lui Dumnezeu din cei ce sunt fii luminii îi schimbă în lumină, atunci cei drepți vor să luci ca soarele în împărăția lor, Matei 13, 43. Împărăția cerurilor este comala ascunsă pe care o o odată cu țarina cel înțelet și este mărgăritarul de mult preț pe care îl cumpără negustorul priceput. Este navodul plin de pești pe care îl aleg pe scarei scusiți. Este cărturarul cu învățătură despre împărăția cerurilor care scoate din visteria sa noi și vechi, așa cum au făcut apostolii, erarhii, slujitorii Domnului care provăduiesc Sfânta Evanghelie. Domnul Iisus Hristos ne dă o definiță plină de târc împărății împărăției cerurilor când spune Mama mea și frații mei sunt aceștia care ascultă cuvântul lui și îl împlinesc. Luca 821. În parabola cu economul nedrept, Domnul ne dă învățătură și o poruncă de mare preț, fiindcă așa cum economul a tăiat o parte din datoriile ce aveau datornice stăpânului sau, tot așa episcopii, preoții, drept credincioși și prin slujbe, prin palastase, prin milostenii, pot scoate de la o de pe cei adormiți în păcate și a lăudat Domnul, și stăpânul, pe economul nedrept, căci a lucrat înțelepțește, căci fii viacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fii luminii. Faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, că atunci când veți părăsi viața să vă primească în corturile veșnice Luca 16,8-10 Identitatea dintre cuvânt, gând și faptă, Domnul Isus Hristos o face permanent. Când veți înălța pe fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că de la mine însumi nu fac nimic, ci precum m-a învățat tatăl, așa vorbesc. Ioan 8,28 Aici este sabia care desparte pe cei drepti de cei nedrepți. Eu vorbesc ceea ce am văzut la tatăl meu, iar voi faceți ceea ce ați auzit de la tatăl vostru. Ioan 8,38 Porunca răbdării este ridicarea la treapta desăvârșirii a virtuții răbdării și dreptății, exprimată în versetul Fericii cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. Matei 5:10 Așa cum au arătat-o cei care l-au urmat pe Domnul Isus Hristos, Mucenicii, Apostolii cu Io și Drepții aleșii, fiindcă cel ce va răbda până la sfârșit acela se va mântui. Matei 10:22 și pentru că rodul se aduce cu derungă răbdare. Luca 8.15. Toate aceste porunci se integrează, se ridică la o treaptă superioară din poruncile. Iubiți pe și voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. Celui ce te lovește peste obraz, întoarce și pe celălalt. Pe cel ce-ți haina, nu împiedica să-ți ia și cămașa. Orcui cere, dăi, De la cel ce ia lucrurile tale, nu cere înapoi. Și precum voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi asemenea. Luca 6, 27, 31 Aceste porunci au un mesaj foarte înalt, în fierea, așa cum o găsim în versetul. Iubiți pe dușmanii voștri, faceți bine și dați cum prumut, fără să ne dăruiți nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui prea înalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Luca 635. Cuvântul lui Dumnezeu are o perfecțiune dumnezeiască. O logică impecabilă, o legitate divină, care inversează modul de gândire uman. Dați și vi se va da, turnavor în sânul vostru, măsură bună, îndesată, clătinată și cu vârf, căci cu ce măsură veți măsura cu aceea vi se va măsura. Luca 6, 38 Problema măsurii este dată de felul în care sunt împlinite de fiecare creștin poruncile mântuirei, de desăvârșirii și Dumnezeu. fiindcă o iotă sau o certă din lege nu va trece până nu se vor face toate, deci, cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici, și va învăța așa pe oameni foarte mici, se va chema în împărăția cerurilor. Iar cel ce va face și va învăța acesta în mare, se va chema în împărăția cerurilor. Matei 5, 18, 19 Poruncile sunt lumina, focul cu care fiecare om va fi încercat și măsurat, căci fiecare om va fi sărat cu foc, după cum orice gerță va fi sărată cu sare. Marcu 9, 49, fiindcă în lepădare de sine în are crucișorul mare Domnului Iisus Hristos, nu este un cuvânt sau un gând, ci trebuie să fie exprimat prin faptă că cine va văi să-și scape sufletul, îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelia acela îl va scăpa. Marcu 8,35. în adâncul acestor cuvinte este legea sublimării sau a sacrificiului, căci atât cât sacrifică fiecare pentru Dumnezeu, Atâta este măsura lui. Că ce i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Marcu 8.36 Sau ce i-ar putea da omul în schimb pentru sufletul sau? Marcu 8.37 Această lege a sublimării este profund corelată cu porunca răbdării și cu rodul care este măsura sufletului. Oricine voiește să vină după mine să se lepeze de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Marcu 8.37 iar crucea este, de fapt, împlinirea porunciilor mântuirei sfințirii de săvârșire și în De aceea, prin cuvântul său, Domnul îl îndeamnă pe ucenici. Nu vă temeți de cei ce vă ucid trupul și, după aceea, n-au ce să mai facă, ci temeți-vă de aceea ce, după ce au ucis, are putere să arunci în ghienă. Luca 124 5 de în Dumnezeu dă sens acestei porunci, și dreptatea Dumnezeu este sintetizată de versul nu te teme, turmă mică, pentru că tatăl vostru a binevoit să vă dea bună împărăția. Luca 12, 32 Porunca cumpătării Fericiți, făcătorii de pace, că aceea fi Dumnezeu se vor chema. Matei 59, Este a armoniei și echilibrului, care acționează în noi la nivelul cumpătului. De aceea, când venim în fața Domnului, păcii trebuie să nu ne muste conștiința de niciun conflict. Lasă darul tău acolo, înainte altarului și merge întâi de te împacă cu fratele tău și apoi venind adu darul tău, Matei 5:24. De aceea, ispitele vin să ne tulbure exact înainte de a ne duce la biserică sau când ieșim, ca să ne strice echilibrul și să ne turbure conștiința. Împacă-te cu părâșul tău de grabă până ești cu el pe cale, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului și judecătorului slujitorului și să fie aruncat în temniță. Matei 5:25. Căci părășul nostru este conștiința. Acest conflict la lăuntric este declanșat de relația noastră cu cei din jur. Fiindcă oricine se mâne pe fratele său, vrednic va fi de o sândă. Și cineva zice fratele său, netrebnicule, vrednic este de judecata sine dreului. Iar cineva zice nebune, vrednic este de focului. Matei 5, 22. Poruncele lui Dumnezeu alcătuiesc un ansamblu bine structurat, fiindcă fii împărăției trebuie să fie desăvârșiți că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturajilor și a fariseilor. Nu veți intra în împărăția cerurilor. Matei 5,20. De aceea Domnul Iisus Hristos le dădea ucenicilor săi această învățătură. Deci cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni, foarte mici se va chema în împărăția cerurilor iar ceea ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în împărăția cerurilor. Matei 5, 19 Porunca cumpătării aduce prin legea armoniei și echilibrului o a conștiinței, pentru că ochiul conștiinței să fie curat și să pătrundă prin el în noi lumina Harului Duhului Sfânt și să devenim fia luminii, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăbească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Matei 5,16 Domnul Iisus Hristos nu numai că împlinește prorociile, nu numai că face o mulțime de minuni, dar ne dă o învățătură dumnezeiască. Iar când stați și vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă de voastre. Marc 11,25 Fiindcă de nu iertați voi, nici vostru, cel din cer, nu va ierta vă o greșeală de voastre. marc 11:26. Prin aceasta se împlinește făgădința. Pace lați vă, pace mea o dau vă, nu precum de lumea vă dau eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să-mi fricoșeze. Ioan 14:27. De aceea, când îi trimite pe ucenicii, te poruncește: În orice casă veți intra, întâi ziceți: Pace casă acesteia. acestea. Luca 10:5. Și de va fi un fiu al păcii. Pacea voastră se va urtihni peste el, iar de nou se va întoarce la voi. Luca 16. 6 Duhul Sfatului își arată prezența prin această pace leontică, chiar în împrejurări grele, că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți. Luca 12, 12 Porunca mărturisirii Fericit veți fi când vă vor ocără și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. Matei 5.11 Fiindcă cel ce spune adevărul, adică ne în el Duhul adevărului, aura sa este luminoasă. Această aură luminoasă, o văd Duhurile rele, îi face să trimită împotriva ucenicilor Domnului pe cei stăpâniți de ei. Nu vă temeți de ei, căci nu este nimic acoperit care să nu iasă la ideal și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. Matei 10.26 Adevărul mărturisit de mucenici, de-a adus un loc între fiii împărăției ca să se împlinească făgăduința. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și fiul omului, va mărturisi, pentru, va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Luca 12:8. Judecata Domnului aici este cel ce se leapă de Domnul, care este calea adevărul și viața, lepădat va fi. Iar ce ce se va repăda de mine înaintea oamenilor repădați va fi înaintea Îngerului Lui Dumnezeu. Luca 12.9 Mânturisirea adevărului înseamnă credința cea adevărată ortodoxă izvărută din Duhul bune Credințe. De aceea oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, îi se va ierta, iar celui ce va huri împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta. Luca 12.10 toți cei care au părăsit Biserica Ortodoxă din cauza păcatelor ajuns pe treapta a douăsprezecea se sinucid spiritual și dobândesc moartea cea de-a doua, care este veșnică. Iar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de o sânda veșnică. Marcu 3.29 Prezența Duhului Sfânt se manifestă în ce aleși la momentul încercărilor, că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți. Luca 12,12 12. Pentru ca adevărul să fie arătat și nimeni să nu aibă la momentul venirii Domnului Isus Hristos și al judecății neamurilor vreun cuvânt de apărare când n-a De aceea, Sfânta Evanghelie s-a propăvăduit în toată lumea, dar cel care din cauza împietririi nu au primit-o se vor osândi. Cel ce va crede și se va boteza se va mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi. Marcu 16,16 Fără Duhul bune credințe, nimeni nu are credința cea adevărat ortodoxă. Nimeni nu vine la mine dacă nu-l va atrage tatăl meu, ca să împlinească prorocia. Cu urechile veți auzi, dar nu veți înțelege și cu ochii vă veți uita, dar nu veți vedea. Isaia 6,9 De aceea Domnul le vorbește în pilde. De aceea le vorbesc în pilde, ca văzând nu văd și auzind nu aud, nici nu înțeleg. Matei 13,13 13. Nimeni nu poate înțelege cuvântul lui Dumnezeu fără Duhul Înțelegerii. Pentru toți aceștia s-a rostit cuvântul. Voi trimite la ei proroci și apostoli și dintre ei vor ucide și vor prigoni ca să ceară de la neamul acesta sângele tuturor prorocilor care s-au vărsat de la facerea lumii. lume. Luca 11,49-50 Porunca Înțelegerii Felicit sunt în ochii voștri că văd, și urechile voastre ca aud. Matei 1316, 16 Din că este semnul prezenții Duhului Înțelegerii. De aceea, Domnul Iisus Hristos a zis Te vezi pe tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, care ai ascuns aceasta de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Așa, Părinte, căci așa a fost înaintea ta, bunăvăința ta. Luca 10, 21 Și apoi îi fericește pe ucenici. Fericiți sunt ochii care văd ce ce vedeți voi. Luca 10,23. 23 Din care descoperă taina preasfintei trăim, toate mi-au fost date decât de tatăl meu și nimeni nu cunoaște cine este fiul decât numai tatăl și cine este tatăl decât numai fiul și cărea voiește să-i descopere. Luca 10, 22. Se împlinește astfel prorocia. Voi strânge la un altă această mărturie și voi sigila această învățătură pentru ucenicii mei. Isaia 8, 16 Care este hotărârea lui Dumnezeu cu auzuri veți auzi și nu veți înțelege și uitându-vă veți uita, dar nu veți vedea că s-a învârtoșat inima poporului acestea și cu urechile sale greu au auzit și ochii să-i închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și cu urechile și să audă cu inima să înțeleagă, să întoarcă de la mine și să-l vindec. Isaia 6.10 Porunca înțelegirii este soluția de a scăpa de orbirea răuntică. Luminătorul Trupului este ochiul, de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Matei 6,22 Fiindcă această întunecare a minții, care este ochiul sufletului, arată că drumul sufletului este spre o sândă a Ghenii. De va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care e în tine este întuneric, iar întuneric cu atât mai mult. Matei 6,23 această întunecare a ochilor minții o aveau farisei, arhiereii și învățătorii, încât atunci când vedeau minunile făcute de Domnul, se înfuriau, fiindcă grija pentru adunarea comorilor de pe pământ înăbușea în ei lucrarea celor duhovnicești. Orbirea că se exprimă prin fățărnicie, viclănie, invidie, mânie, ură. De aceea Domnul îi spune, fățarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți sparg din ochiul flatului tău. Matei 7,5. De aceea, ca să-i vindece de fățărnicire, poruncește, ascultați și înțelegeți, nu ceea ce intră pe gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură spurcă pe om. Matei 15,11. Cuvântul lui Dumnezeu este lumina care a creat lumea și universul cel untic al omului. De aceea, Domnul le spune, eu lumină am venit în lume ca tot cel ce crede în mine să nu rămână în întuneric. Ioan 12,46 Această lumină are puterea de a schimba pe om la față, să-i dea sufletului chipul și asemănarea cu Dumnezeu. Semnul acestei schimbări este înțelegerea tainilor împărăției. Când Mântuitorul le descoperea aceste taine, ei nu înțelegeau. Puneți în urechile voastre cuvintele acestea, căci Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Iar ei nu înțelegeau cuvântul acesta, căci era ascuns pentru ei, că să nu-l priceapă și se temeau să-l întrebe despre acest cuvânt. Luca 9, 44, 45 Mai ales, nici cei de astăzi nu pricep, cât de adânc este cuvântul. Cine mă ne socotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător care să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua cea de-apoi. Ioan 12,48 De aceea, puțin se apropie prin Duhul înțelegerii de Sfânta Evanghelie și foarte puțin se preocupă de împlinirea poruncilor. În acest sens, înțelegerea împărăției lui Dumnezeu este cu totul alta decât o așteptau iudeii și decât o înțeleg majoritatea oamenilor. De aceea, Domnul Iisus Hristos ne le spune... Împărăția lui Dumnezeu nu va veni închivăzut și nici nu vor zice, iată aici sau iată acolo, căci iată, împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Luca 17, 20, 21, adică universul spiritual lăuntric pierdut de Adam pe care trebuia să-l redobândim prin Domnul Isus Hristos. De aceea le deschide ochii minții și le zice, mulți proroci și regi au vrut să vadă ceea ce vedeți voi, dar nu au văzut și să audă ceea ce auzit dar n-au auzit, Luca 10, 24. Această inversare a valorilor lumii materiale în care trăim, în valori spirituale, este sensul, mesajul, scopul vieții creștine, că ceea ce la oameni este înalt, uriciunea este înainte lui Dumnezeu. Luca 16, 15. De aceea, minunile pe care le face Domnul Isus. Au ca scop să arate adevărul care s-a ascuns în cuvintele sale, căci după cum Tatăl scoală pe cei morți și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață celor ce voiește. Ioan 521. Viața veșnică ni se dă prin Domnul Isus Hristos, fiindcă le spune ucenicilor, Dato-mi s-a toată porunca și toată puterea în cer și pe pământ. Matei 28, de aceea, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata dată Fiului. Ioan 5.22 Pentru ca toți să cinstească pe Fiul, precum cinstește pe Tatăl. Cel ce nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Ioan 5.23 Judecata este conținută în cuvintele, parabolele și mai ales în cuvântul lui Dumnezeu pe care le-a rostit în învățături de Sfintei Evanghelie. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci n-am venit să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea. Cine mă nesucotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător ca să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acel îl va judeca în ziua de apoi. Ioan 12,48 Fiindcă pe cel ce a știut și n-a făcut, pe acela îl va bate mult. Porunca credinței Fericit cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20,29 Sintetizează și este dezvoltată această poruncă prin versete care ne arată că treptele virtuții, adică are credinței, sunt multe. De aceea, tatăl tânărului demonizat va zice, Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Marcu 9:24. Fiindcă, dacă ar fi avut credință, demonul n-ar putere să stea în fiul său. Tot așa, când Sfântul Apostol Petru încearcă să meargă pe valuri, se sperie și începe să se afunde. Iar Domnul îl ceartă, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit. Matei 14, 31 Mai multă credință arată orbi care îl roagă pe Domnul să-i vindece, când Domnul le zice, după credința voastră fie vă. Matei 9:29 Fiindcă erau orbi fizic, dar ochii cugetului și ai sufletului, adică credința și nădejdea, le aveau. Atunci când o femeie la îl roagă să-i vindece fica chinuită de un demon, Domnul îi spune, Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Matei 15,26. Iar ea îi răspunde plină de și de credință, Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fără care cad la masa stăpânilor lor. Matei 15,27. De aceea Domnul îi vinde că fica, zicând, O femeie mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Matei 15, 28 Credința este arătată de femeia care avea o scurgere de sânge, care se atinge doar de haina lui, fiindcă se gândea, numai să mă ating de haina lui și mă voi face sănătoasă. Matei 9:21. 21 iar Domnul, care știa toate, a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, Matei 9, 22, adică i-a iertat păcatul, care era cauza bolii, a devenit ucenica Domnului. O credință deosebită arată și sutașul care vine la Domnul și îl roagă să-i vindece sluga, fapt ce arată milă, deci împlinirea poruncii milostenii. Dar când se va smeri spunând că nu este vrednic să-i calce Domnul pragul casei, va face și porunca smereniei. Iar când zice ce nu mai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea, Matei 8.8, Domnul va da ucenici la această învățătură. La nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Matei 8.10 și poruncește dute fie ție, după cum ai crezut. Matei 8, 13. Aceasta este și, și cauza schimbării dreptei celui înalt, așa cum o zice în saltire David. Zic vouă că mulți de la răsărit și de la pus vor veni și vor sta la masă cu Abraham, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor. Iar fi împărății vor fi aruncați în cu cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșinerea dinților. Matei 8, 11, 12. Credința celor ce-l aduc pe slăbănog ce îl lasă prin acoperiș în fața Domnului, este aceea care îl determină pe Domnul să nu întrebe nimic. Ce zice, îndrăznește Fiule, iertate sunt păcatele tale. Matei 9, 2, fiindcă îi dă condiția de fiu al învierii, ceea ce înseamnă mântuirea. Adevărata credință se exprimă prin fapte. De aceea când ucenicii le întreabă de ce n-au putut scoate demonul dintr-un copil, Domnul le răspunde: Pentru puțina voastră credință. Și apoi le dă învățătura: Dacă veți avea credință cât un bob de muștar, și veți zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință. Matei 17, 20. Puterea credinței o arată Domnul când înviază pe fica lui Air și îi spune, nu te teme, crede numai. Și când intră în casă, spune un cuvânt, talita cumii, fică ție, zic, scoală-te, Marco 5, 36, și o înviază. Prin credință se cer toate de la Dumnezeu, toate câte te cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Marcu 11, 24. Lipsa credinței însă poate să-l ducă pe om la judecată și la o sândă. Și cine va sminti pe unul din acești amici care crede în mine, mai bine ar fi lui dacă și-ar lega de gât o piatră de moară și să fie aruncat în mare. Marcu 9, 42. Fiindcă cel ce crede în el nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui unui a născut fiul lui Dumnezeu, Ioan 3:18. Credința este temelia mântuirii, de aceea Domnul îi zice reprostului prostului care s-a vindecat și a venit să-i mulțumească: Scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit, Luca 17:19, dar și a judecății. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit în cu mai mult decât lumina, căci faptele lor erau rele. Ioan 3:19 Credința este semnul vieții veșnice. Cel ce crede în fiul are viața veșnică, iar cel ce nu ascultă de fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne pe el. Ioan 3:36 De aceea, slujitorul regesc ascultă cuvântul Domnului și a crezut: Mergi, fiul tău trăiește. Și omul a crezut în cuvântul pe care i l-a spus Isus și a plecat. Ioan 4:50. Așa, paraliticul ascultă porunca Domnului: Scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Ioan 5:8. Și mai apoi întregește poruncile prin învățătura: De acum să nu mai păcătuiești ca să nu-ți mai fie rău. Ioan 5 14. Toți au făcut poruncile Domnului, fiindcă au crezut. Cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis să are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte în viață Ioan 5,24. Credința își are izvorul în duhul bunei credințe, de aceea Domnul spune iudeilor. Dacă ați fi crezut lui Moise, ați fi crezut și mie, că -și despre mine a scris acela. Iar dacă celor scrise de el nu credeți, cum veți crede în cuvintele mele? Ioan 5, 46, 47. Fiindcă nu Moise v-a dat pâinea cea din cer, ci tatăl meu vă dă pâinea din cer, pâinea cea adevărată. Ioan 6.32 32. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și care dă viață lumii, Ioan 6:33. Credința în Domnul Isus Hristos a fost rânduită de Domnul Dumnezeu, Tatăl Ceresc. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeți în acela pe care El l-a trimis, Ioan 6:29. Și de aceea Domnul le poruncește. Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viață veșnică și pe care o va da fiul omului, și pe el l-a pecetuit Dumnezeu Tatăl. Ioan 6, 26-27 Credința apostolilor o mărturisește Sfântul Petru. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am crezut și am cunoscut Că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu, Ioan 6, 68-69, fiindcă Domnul le spusese, Sunt unii dintre voi care nu cred, Ioan 6, 64, iar Sfântul Apostol Ioan comentează că Iisus știa de la început cine sunt cei care nu cred și cine este Cel care îl va vinde. Ioan 664 Abia atunci s-a făcut o scendare, o separație. Mulți dintre ucenicii tăi, mulți dintre ucenicii săi s-au dus înapoi și nu mai îmblau cu el. Ioan 666, fiindcă nu credeau în el. Iar pe Domnul nu-l putea minți nimeni, căci le citea gândurile și inimile. Credința cea adevărată este sabia care desparte pe aleșii lui Dumnezeu, căci ei dobândesc viața cea veșnică. Acestora Domnul le vorbește pe față, fără pilde. Cel ce m-a trimis este cu mine, nu m-a lăsat singur, fiindcă eu fac pururile acele plăcute lui. Spunând el, acestea mulți au crezut în el. Ioan 8, 29, Această credință adevărată este o condiție esențială pentru a deveni ucenic al Domnului, dacă veți rămâne în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei și veți cunoaște adevărul. Iar adevărul vă va face liber. Ioan 8:31-32. Lipsa credinței este semnul că cei ce nu cred în Domnul Iisus Hristos nu sunt de la Dumnezeu. Cel ce este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. De aceea, voi nu ascultați, pentru că nu sunteți de la Dumnezeu. Ioan 8:47 Separația adusă de credință este adâncită, pentru că, adevărat, adevărat, zic voi, dacă cineva va păzi cuvântul meu, nu va vedea moartea în veac. Ioan 8:51 Iar celor ce nu cred, le este dată sentința. V-am spus, voi, că veți muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Ioan 8:24 Căci această curățire sau expiere a păcatelor se face prin Domnul Iisus Hristos, iar cei lipsiți de credință nu vor fi cruțați, fiindcă voi nu credeți, fiindcă nu sunteți din noile mele. Ioan 10:26 Credința este o condiție a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 Ca tot cel ce crede în mine să nu rămână în întuneric. Ioan 12,44-46 De aceea îi avertizează pe iudei: Încă puțină vreme, lumina este cu voi. Umblat cât aveți lumină, ca să nu vă prindă întunericul. Ioan 12,35 Descoperirea tainelor împărăției cerurilor, Domnul o face ucenicilor ca să-i întărească în credință. De aceea vă spun vouă înainte de a fi acestea, ca să credeți când se va împlini că Eu sunt. Ioan 13, 19 Temelia credinței este această profundă identitate între Tatăl ceresc și Fiul Ceribit, de aceea le descoperă Domnul această prea preasfintei trăim. Cuvintele pe care vi le voi spune nu le vorbesc de la mine, ci tatăl care rămâne un mine face lucrările lui. Ioan 14, 10. De aceea le spune ucenicilor, Cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face, pentru că eu mă duc la tatăl și orice veți cere în numele meu, aceea voi face, ca să fie slăvit tatăl întru fiul. Ioan 14, 12, 13 de aceea, Domnule, le dă ucenicilor această învățătură: Cel ce este credincios în foarte puțin și în multe este credincios. Luca 16:10, fiindcă în el stă Duhul bune Credințe. Puterea credinței o arată femeia păcătoasă, care îl spală pe picioare cu lacrim și unge picioarele cu mir. Stând la spate, lângă picioarele lui plângând, a început să unge cu lacrim picioarele lui și cu părul ei le ștergea. Și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Luca 7.38 De aceea Domnul îi spune, credința tate te-a mântuit, merge în pace. Luca 7.50 De aceea dobândește mântuirea. Minunea pe care o face Domnul Iisus Hristos la cana Galilei a avut drept scop ca ucenicii săi să creadă în el. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus la cana Galilei și și a arătat slava sa. Și ucenicii săi au crezut în el. Ioan 2:11. Porunca trezviei! Și fericit este acela care nu se va sminti într-un mine. Matei 11:6. O continuă pe cea a bunei credințe, căci credinciosul trece peste șerpi și peste scorpii, adică peste demon și dușman, fiindcă împlinește versetul. Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Deci Duhul este sânduitor, iar trupul neputincios. Matei 26, 41 De aceea Domnul, în ceasul de mare cumpără din grădina Gățimane, le poruncește ucenicilor, rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Matei 26, 38 Porunca Domnului, luați aminte, feriți-vă de aluatul fariseilor și saducheilor. Matei 16, 6, Adică de învățătura fariseilor și a saducheilor, care întorsese dos adică diavolește poruncile lui Dumnezeu din Tora și creaseră Talmudul Babilonic, care azi s-a dezvoltat. l a aplicat prin tot felul de sinagogi ale satanii, prin organizații subversive, creând mișcarea niuiei a lui Anticrist, pe care a prorocit-o Domnul Isus Hristos. Vai lumii din pricina sminterilor, că sminterile trebuie să vină, dar vai omului acelia prin care vine sminteala! Matei 18:7. Consecința smintelilor este o sânda veșnică de la sfârșitul veacurilor. când trimite va fiul omului pe îngerii săi, vor culege din împărăția lui toate smintelele și pe cei ce fac fără de legea, și vor arunca pe incuptorul de foc, acolo va fi plângerea și scrâșinirea dinților. Matei 13:41-42. Cât de severă va fi această judecată, vedem din cuvintele prin care Domnul îl ceartă pe Sfântul Petru, când acesta îl sfătuiește să nu se jertfească pentru mântuirea oamenilor. Merge înapoi satanul, smintea lămiești, să că nu cugeți cele ale Lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Matei 16, 23. Porunca trezvii, spusă ucenicilor, vei dar că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor, sau dimineața, ca nu cumva venind fără veste să va afli pe voi dormind. Marcu 13, 35, 36 Este de fapt adresată tuturor credincioșilor, iar ceea ce vă zic vouă, zic tuturor, privegheați. Marcu 13, 37 Fiindcă ucenicii nu ascultă, în grădina Ghețemani să privegheze, ca să nu cadă în ispită, îi spune, «Voi toți vă veți minti într mine în noaptea aceasta, căci scris este, bate voi i păstorul și se vor risipi oile turmei» Matei 26, 31, când Domnul Iisus Hristos le descoperă ucenicilor taina Sfintei Euharistii, «Trupul meu este adevărata mâncare!» și sângele meu adevărata băutură, Ioan 6,55, dar mai ales când le spune cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne într mine și eu într el, Ioan 6,56. Mulți dintre ucenicii care îl urmau până atunci s-au smintit și au zis, greu este cuvântul acesta, cine poate să-l asculte, Ioan 6,60. Iar Domnul Isus, care știa toate i-a întrebat, vă smintește aceasta? Dacă vezi vedea pe fiul omului sunindu-se acolo de unde era mai înainte, Ioan 662, așa ac cum acum le -a și -a arătat la momentul înălțării la cer, căci există o profundă concordanță între ceea ce spune și ceea ce face Domnul, fiindcă învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis, Ioan 7,16. 16. Porunca trezvie înseamnă a face poruncile lui Dumnezeu și a-i tăia omului voia sa și a face voia Tatălui Ceresc. De vrea cineva să facă voia lui, va cunoaște despre învățătura aceasta, dacă este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. Ioan 7,17 Deosebirea aceasta o poate face cel ce are darul deosebirei duhurilor, fiindcă cel ce vorbește de la sine își caută slava sa, iar cel ce caută slava celui ce l-a trimis pe el, acela este adevărat și nedertat, nu este în el. Ioan 7,18 Porunca trezvii ne arată, deci, că sensul fundamental al vieții și activității celui ce devine ucenic al Domnului este să lucreze pentru slava Domnului. De aceea, puțin sunt cei care îndeplinesc condiția de ucenic al Domnului, adică nu numai că înțeleg, dar și fac poruncile mântuirii, de săvârșiri și în fierii. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni foarte mici se va chema în împărăția cerurilor iar cel ce va face și va învăța, acesta mare este și se va chema în împărția cerilor. Matei 5,19 Cauza este dezvăluită în prorocul Isaia. Voi strânge la o altul această mărturie și voi sigila această învățătură pentru ucenicii mei. Isaia 8,16 Pentru a preveni asupra modurilor în care vor veni smintelele, chiar și prin cei apropiați credinciosului, le da aceste porunci și de te mâna ta, tai că mai bine este să intri ciung în viața, decât amândouă mâinile având să te duci în geana în focul ce nestins, Marcu 9,43 Și de te piciorul tău, tayer, că mai bine ți este ție să intri fără picioră în viață, decât având amândouă picioarele, și să fie aţvârlit în ghiena în focul cel nestins, Marcu 9, 45. Și de te smintește ochiul tău, scoate-l, că mai bine este ție cu un singur ochi să intre în împărăția Lui Dumnezeu, decât amând, amândoi ochii să fie aruncat în ghiena focului, unde vermele nu moare și focul nu se stinge. Căci fiecare om va fi sărat cu foc, după cum fiecare jertfă va fi sărată cu sare. Marcu 9, 47-49 Porunca trezviei are consecințe pentru cei ce aduc sminteli, ca toți cei ce au părăsit ortodoxia. Iar cine va sminti pe unul din acești amici care crede în mine, mai bine i-ar fi lui să-i se atârne decât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mare. Matei 18, 6. La modul propriu, mai bine să nu avem mână, picior. Ochiul prin care să săvârșim păcatul, dar la modul simbolic, poate însemna despărțirea de casnicii dreptului, căci dușmanii lui vor fi casnicii lui. Despărțirea chiar de slujitori căzuți în păcat, de sectanți, de păgâni, de lepădați, de la ortodoxie, de vicleni, de vicioși, de toți cei ce pot să ne atragă în curțile celui viclen. Părunca descoperirii Fericit ești Simone, fiul lui Ioana, că nu trup și sânge ți-a descoperit ți acestea, ci tatăl meu, cel din ceruri. Matei 1617. 17 Urosește Domnul Isus Hristos când Sfântul Petru răspunde în numele ucenicilor. Tu ești Hristosul, fiul lui Dumnezeu celui viu. Matei 16,16, 16. Ioan 6, 68, 69 Și de aceea îi schimbă numele. Eu zic ție că tu ești Petru. Și de această piatră voi zidi Biserica mea și porțile iadului nou-vorbirui, Matei 16-18. Fiindcă pe credința cea adevărată se va zidi Biserica lăuntrică în sufletele ucenicilor. Și de aici porunca și făgăduința tainei preoției. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Matei 16, 19 De aceea, Sfânta tradiție consemnează acest adevăr că Sfântul Petru, ca un arhanghel sau ca un înger, stă la poarta raiului cu Sfântul Apostol Pavel. Aceasta nu îndreptățește minciuna papilor că iau cheile împărăției cerurilor și să scrie pe papală, Vicarius Filidei, blasfemie care a dus la depădare de Domnul Isus Hristos a bisericii din Apus, apostazia, protestantismul, neoprotestantismul, ereziile, pretențiile absurde de a conduce biserica luptătoare în locul Domnului Isus Hristos. Porunca descoperirii este un dar pentru cei aleși. Toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște cine este Fiul decât numai Tatăl și cine este Tatăl decât numai Fiul și care aboriește Fiul să-i descopere. Luca 10:22 de aceea, Domnul le spune ucenicilor, eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Ioan 5.10 Această descoperire continuă a tainei preasfintei trăimii pe care o face Domnul Iisus Hristos. Începe de la teofania, când Sfântul Ioan Botezătorul, botezându-l pe Domnul Iisus Hristos, cerurile s-au deschis. Duhul Sfânt peste el a păgorât și Tatăl a rostit. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Matei 3,17 Aceeași descoperire se va repeta la momentul schimbării la față, pe muntele taborului. Și pe când vorbea el, acesta s-a făcut un nor și i-a umbrit. Și ei s-au spăimântat când au intrat în nor și glas s-a făcut din nor de când. Acesta este fiul meu cel ales de el să ascultați. Luca 9:34-35. Fiind martor la teofania de la botezul Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul va mărturisi această descoperire care i s-a prezis. Peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Ioan 1:33 De aceea a zis: Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și-a rămas pe el. Ioan 1.32 Această mărturisire a Sfântului Ioan Botezătorul iată Miel lui Dumnezeu, Ioan 1.36, este auzită de doi ucenici ai săi, dintre care unul era Andrei. Fiind martor la teofania de la botezul Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul va mărturisi această descoperire care s-a prezis peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Ioan 1.33 Și de aceea a zis, am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și-a rămas peste el. Ioan 1.32 Această mărturisire a Sfântului Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu, Ioan 1.36 este auzită de doi ucenici ai săi, dintre care unul era Andrei, fratele lui Simon Petru, Ioan 1.40, și este întărită de mărturirea Sfântului Ioan Evanghelistul. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, Ioan 1.34. Descoperirea lui Mesia este cauza chemării la apostolat. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și a zis, am găsit pe Mesia și l-a adus la Isus. Isus a privit la el și i-a zis, Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chifa, adică Petru. Ioan 1, 41, 42 Prin schimbarea numelui i-a schimbat destinul, așa cum și el va deveni Bartolomeu. Aceeași descoperire o face domnul ucenicilor să. Adevărat, adevărat, zic voi. De acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându se peste fiul omului. Ioan 1.51 Porunca descoperirii Domnului Iisus Hristos o îndeplinește, spunându-le ucenicilor că El trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească mulți de la bătrân și de la arherei și de la cărturari, și să fie ucis și a treia zi în învieze. Matei 16, 21 Însă le poruncește să nu spună nimic, că El este Hristosul. Matei 16, 20 Ca să se împlinească prorocia lui Isaia. Voi strânge la oaltă această mărturie și voi sigila această învățătură pentru ucenicii mei. Isaia 8, 16. De aceea le vorbește în pildă cărturarilor și fariseilor când le zice cea mai adâncă pildă a viei sădită de un om. A împrejmuit o cu un gard, a atasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor. Matei 21, 33. Lucrătorii la vremea rodului îi bat și ucid pe cei de la ei, iar pe urma l-a ucis și pe fiul stăpânului viei. Este în mod alegoric tratată uciderea prorocilor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 pentru care s-a făcut schimbarea dreptei celui prea înalt. Acest păpor mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Marcu 7,6 Și de aceea Domnul îi ceartă pe idei. Bine ați lepădați porunca lui Dumnezeu ca să țineți datiuna voastră. Marcu 7,9 Încât voi ziceți, dacă un om spune tatălui său sau mamei, Corban, adică cu ce te-aș fi putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu, nu-l lăsa să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa și astfel desfințați cuvântul lui Dumnezeu cu datina voastră pe care singuri ați dat-o. Marcu 7, 11-13 O descoperire cu adânci implicații o avem în textul Sfintei Evangheliei când Domnul îi spune Sfântului Apostol Petru, adevărat greție, că tu astăzi, în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul de două ori, de trei ori te vei lepăda de mine. Marcul 1430, 30. Sintetizând cele trei lepădări ale iudeilor față de Dumnezeu și prefigurând cele trei lepădări ale bisericii din apus, fiindcă numai... Cel care a primit mărturia Lui a pecetuit că Dumnezeu este adevărat. Ioan 3.33 Descoperirile tainilor Lui Dumnezeu pe care le face Domnul Isus Hristos când spune Eu sunt ușa voilor”. Ioan 10.7, sau Eu sunt pastorul cel bun, Ioan 10.11, sau Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți, și nimeni nu poate să le răpească din mâna tatălui meu. Ioan 10.29 Pentru că, iar eu și tatăl meu una suntem. Ioan 10.30 Iar ideilor le zicea Despre cel pe care tatăl l-a simțit și l-a trimis în lume, Voi ziceți, tu că am spus, Fiul lui Dumnezeu sunt? Dacă nu fac lucrările tatălui meu, să nu credeți în mine. Chiar dacă le fac, chiar dacă nu credeți în mine, credeți în aceste lucrări ca să știți și să cunoașteți că tatăl este în mine și e un tatăl. Ioan 10, 36, 38. Aceste descoperiri ar fi trebui să-i întoarcă pe iudei la pocăință, mai ales că făcea minuni, ca aceea a învierii lui Lazar. Atunci Domnul le-a descoperit mai întâi cauza pentru care s-a îmbolnăvit Lazar. Această boală nu este spre, spre moarte, ci spre slaba lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăbească. Ioan 11,4 Pentru că ei nu înțelegeau, a trebuit să le spună. Lazar a murit. Ioan 11,14 Credința este cauza descoperirii adevărului. De aceea, când Maria va spune: Eu am crezut că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume. Ioan 11:27 Adică are acea credință despre care Domnul Iisus Hristos le vorbea ucenicilor: Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine. Nu va muri în veac. Ioan 11.26 Atunci îi se dă să vadă rodul credinței, concordanța dintre credință și faptă. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Ioan 11.40 Și dă porunca, ridicați piatra. Ioan 11.39 Și apoi a strigat cu glas mare. Lazare vino afară. Ioan 11:43. Descoperirea adevărului este făcută de Dumnezeu cum vrea, când vrea și prin cine vrea. El. De aceea, când Arhireii și farisei s-au adunat în sinedriul iudeilor, îngrijorați de minunile pe care de făcea Domnul, au zis, dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor lua țara și neamul. Ioan 11,48 Ceea ce s-a întâmplat, în sensul istoric, al răscoalii iudeilor, al cuceririi Ierusalimului, al desfințării regatului iudeilor, dar și în sensul religios, cel mai adânc, al pierderii împărăției cerurilor, fiindcă s-au blestemat pe ei înșiși. Comentariul evanghelistului este clar. Aceasta n-a zis-o de la sine, ci fiind arhereu al anului acelui a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam, și nu numai pentru neam, ci ca să adune la oaltă pe fiul lui Dumnezeu cei împrăștiați, Ioan 11, 51-52 Fiindcă acesta era sensul cuvântului rostit de Caiafa, nici nu gândiți, Că ne este mai de folos să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul. Ioan 1:50. Acesta este scopul pentru care au murit toți apostolii, mucenicii, arherei, cuvioșii care și-au dat viața pentru neamul cel sfânt și preoțesc al lui Dumnezeu. Același lucru îl spusese cu alte cuvinte Domnului Isus Hristos. Iar eu, când mă voi înălța de pe pământ, îi voi trage pe toți la mine. Ioan 12:32 și l-am plinit cu o răbdare și cu o iubire dumnezeiască. Descoperirea adevărului, rostit de Domnul Isus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, o avem în Ierusalim când zice: Părinte, prea săveșteți numele. Atunci a venit un glas din cer și a zis: Și l-am prea săvit și iarăși: îl voi prea Ioan 12.28 Și de aceea Domnul le face ucenicilor această descoperire. Acum este judecata acestei lumi. Acum stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară. Ioan 12.31 Dar mai ales corespondența acestui fapt. Acum a fost preaslăvit Fiul omului și Dumnezeu a fost preaslăvit întru el. Iar dacă Dumnezeu a fost preaslăvit întru el și Dumnezeu îl va preaslăvi întru el și îndată îl va prea slăvi. Ioan 13, 31, 32 Părunca descoperirii este rânduită de Dumnezeu Tatăl. Vă vă este dat să cunoașteți tainele împărățirii lui Dumnezeu. Iar celorlalți pierde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Luca 8:10. Cuvinte care arată judecata cea dreapta lui Dumnezeu făcută iudeilor, de aceea numai puțini, adică rămășița, s-a creștinat și a devenit evrei. Porunca Sfintei Râvne este împlinirea poruncilor, fiindcă fericită este sluga pe care venind stăpână o va găsi făcând așa. Matei 24, 46. adică să slujim pe Dumnezeu cu râvnă ca să adunăm comoara noastră cea cerească și răspunsul cel bun la înfricoșata judecata Domnului prin faptele cele sfinte, desăvârșite, de milă, de iubire, de credință, ca un răspuns la întrebarea, cine oare este sluga credincioasă și înțeleaptă? pe care a pus-o stăpânul peste slujile sale, ca să le dea hrana la timp, Matei 24, 45. Acest răspuns trebuie să-l dea mai ales episcopii, preoții, slujitorii sfinților altare, care dau taina sfintei euharistii, care se îngrijesc de suflete și le dau hrana cea duhovnicească, așa cum au dat-o sfinții prin scrierile lor, așa cum o dau duhovnicii, prin sfaturile lor Cum o dau cărturare prin activitatea lor Adevărat zic vouă Că peste toate abuțiile sale O va pune Matei 24-47 Sluga nevrednică Care va începe Să bată pe cei ce slujesc împreună cu el Să mănânce și să bea Cu bețivii Matei 24-49 o va pedepsi O va tăia din dregătorie Și partea ei o va pune cu fățanici. Acolo va fi plângerea și scrișinerea dinților. Matei 24:51, fiindcă pe sluga care a știut și n-a făcut, o va bate mult. Se poate aici asocia și versetele. Cu ce măsură măsurați, <coughs> vi se va măsura. Iar voi, celor ce ascultați, vi se va da și vă va prisosi că și celui ce are, i se va da dar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua. Marcu 4, 24-25 Domnul însuși ne arată cum împlinește Sfânta Râvnă, căci lucrează neobosit, aleargă din cetate în cetate, îi învață, propovăduiește Sfânta Evanghelie, vindecă bolnavi, învie morții, alungă duhurile rele, ceartă pe cei răi și rătăciți, Trimite Apostole să vestească și să facă foaia lui Dumnezeu. Că oricine face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele meu și sora mea și mama mea. Marcu 3:35 și rostește chemarea. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mi urmeze mie. Luca 9, 23, fiindcă cel ce nu-și poartă crucea, și nu vine după mine, nu poate să fie ucenicul meu, Luca 14, 27. Dar ca să poată purta crucea, trebuie să se despartă de lume. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe oasa și pe femeie și pe copii, și pe frați și pe surori și chiar sufletul lui însuși, nu poate să fie ucenicul meu, Luca 14, 26. Această împlinire a versetului. Răvna casei tale mă mistuie. Ioan 2.17 Este cauza actelor Domnului, când, făcându-și un bici din ștreanguri, i-a scos pe toți afară din templu și oile și boii și schimbătorilor de bani, le-a vărsat banii și le-a răsturnat mesele. Și celor ce vindeau porumbeli a zis, luați aceste de aici, nu faceți casă tatălui meu casă de negustorie. Ioan 2.15.16 Trebuie să fie un model pentru noi. Râvna sa, sfântă, merge până la sacrificiul de sine. Și după cum noi se înalțați șarpele în pustie, așa trebuie să înalți fiul omului, ca tot ceea ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3, 14, 15. Cauza răvnii Domnului este iubirea, căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe fiul său. Cel unul născut a dat, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3,16 Domnul fiind unicul învățător, îi învață pe ucenicii săi să fie apostoli, trimițându i și spunându-le, Mergeți, iată eu vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu purtați pungi, nici traistă, nici încălțăminte. Și pe nimeni să nu salutați pe cale. Iar în orice casă veți intra, întâi ziceți: Pasă, pace, casă acelea. Luca 10:35: Sensul misiunilor era împlinirea poruncilor. Și mergând, propovăduit zicând: S-a apropiat împărăția cerurilor: tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demon i Îndar să în îndar să dați. Matei 107 8 În parabola cu cele 10 mine, Domnul le dă o pildă de felul în care se măsoară răna fiecărei slugi, fiindcă la toate le-a poruncit. Neguțătoriți cu ele până ce voi veni. Luca 1913. 13 Acel ce se dusese să ia domnia este Domnul după înălțare. Unii dintre cei ce locuiau în acea țară au trimis solii zicând, nu voim ca acesta să domnească peste noi. Luca 19,14 Aceștia sunt cei care au părăsit ortodoxia. De aceea, când s-a întors el după ce luase domnia, a zis să fie chemate slujile acelea, cărora le dăduse banii, ca să știe cine ce a neguțătorit. Luca 19,15 pentru că prima slugă a zis, Doamne, Mina ta a adus câștig 10 mine, Stăpânul îi răspunde, Bine, slugă bună, fiindcă peste puțin ai fost credincioasă, să ai stăpânire peste 10 cetăți, Luca 19-17. Cea de-a doua slugă, fiindcă a zis, Mina ta stăpâne, mai adus 5 mine. Stăpânul i a zis, Să ai și tu stăpânire peste 5 cetăți, Luca 19-19. Sluga Leneșă, a venit și a zis, Doamne, iată mina ta pe care am păstrat-o într-un ștergar, căci mă temeam de tine, pentru că ești om aspru, iei ce nu ai pus și seceri ce n-ai semănat. De aceea, stăpânul o ceartă, din cuvintele tale te voi judeca, slugă vicleană, și poruncește, luați de la el mina și o dați celui ce are 10 mine. Luca 19, 20, 24 pentru ca să inunți învățătura că oricui are, ii se va da, iar de la cel ce nu are și ceea ce are, îi se va lua. Luca 19:26. Cea mai judecată o va face celor ce l-au dușmanit, iar pe acei vrăjmașii mei care n-au voit să domnesc peste ei, aduceți-i aici și tăiați în fața mea. Luca 19:27 adică o sânda celor ce dreapta credință au părăsit, adică ortodoxia, în sinagogile satanei s-au rătăcit și împotriva Domnului s-au răzvrătit, așa cum sunt toți protestanții, neoprotestanții sau jehoviștii. Comentariul Sfântului Evanghelist Ioan, că Domnul Isus nu se încredea în iudei, nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și pentru că nu avea nevoie să-i mărturisească cineva despre om, căci el însuși cunoșteam ce era în om. Ioan 2:25 Ne previne că pe Dumnezeu nu-l poate minți nimeni, fiindcă el este tot știutor. Și nu este nicio făptură ascunsă înaintea lui, ci toate sunt goale și descoperite pentru ochii celui în fața căruia noi vom da socoteală. Evrei 4:13 Porunca puterii crucii. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urâ pe voi, și vă vor izgoni dintre ei, și vă vor bagirocorii, și vor depăda numele vostru care rău din pricina Fiului Omului, Luca 6:22. Are în ea sensul vieții creștine, că cel ce iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu, ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, Matei 1037. Și cel ce nu și-a crucea și nu mi urmează mie, nu este vrednic de mine, Matei 1038. Aceste versete sunt, de fapt lepădarea de sine și luarea crucii. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se repete de Sine, să-și crucea și să-mi urmeze mie. Matei 16:24. Crucea este cuvântul lui Dumnezeu și purtarea ei este sabie. Nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie, Matei 10:34. Și această sabie separă pe cea lui Dumnezeu, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiica de mama sa, pe noră de socra sa. Matei 10:35 și aduce trăirea universet. Și dușmanii omului vor fi casnicii lui. Matei 10:36. De aceea Sfântul Apostol Pavel preciza că cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât sabie cu două trăișuri, și pătrunde până la dispărțitura sufletului și duhului între încheieturi și măduvă,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 Ioan 6, 37-38 Fiindcă în cuvântul lui Dumnezeu este rânduiala Tatălui Ceresc, pentru că eu n-am vorbit de la mine, ci Tatăl care m-a trimis, acela mi-a dat poruncă, ce să spun și ce să vorbesc. Și eu știu că porunca lui este viața veșnică. Deci cere ce vorbesc eu, precum mi-a zis mie Tatăl, așa vorbesc. Ioan 12, 49-50 prin aceasta ni se descoperă tainele împărăției. Și aceasta este voia celui ce m-a trimis, ca din toți pe care mi-a dat mie să nu pierd niciunul, și să-i pe ei în ziua aceea de apoi. Ioan 6:39 De aceea le spune ucenicilor: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la tatăl decât prin mine. Ioan 14:6 iar semnul purtării crucii este împlinirea rugăciunilor, adică dobândirea condiției de rugător. Dacă rămâneți într-un mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și vi se va da vouă. Ioan 15,7 Cuvântul lui Dumnezeu este vița vieții. Eu sunt vița, voi sunteți în lădițele.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 Porunca luării crucii Domnului Isus Hristos nu doar o enunță, așa cum îi previne prăucinci săi. Iată, ne suim la Ierusalim și se vor împlini cele ce s-au scris despre Fiul Omului: căci va fi dat păgânilor și va fi bat și scuipat, și după ce îl vor vicui, îl vor ucide. Era treia zi va învia Luca 31-33. Ca să ne arate că împlinirea acestei porunci este o condiție pentru a intra între ființele viere. Acest lucru puțin îl înțeleg, de aceea avem versetul: Ei n înțeles nimic din acestea, căci cuvântul acesta era ascuns pentru ei și nu înțelegeau ce le spuse. Luca 18:34. Fiindcă trebuiau să se lepe de de sine, să-și ia crucea ca să facă versetul, Doamne, desparte-mă de oameni acestei lumi, ce-și au partea lor în viață. Psalmul 16 Semnul purtării crucii este o trăire permanentă a versetelor. Vă vă scoate pe voi din sinagogi, dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide, să creadă că aduce închinarea lui Dumnezeu. Ioan 16,2 Așa cum sunt versetele din Talmud că cel mai bun dintre creștini ucide-al. Cauza este aceea explicată de Domnul ucenicilor, iar toate acestea se vor face vouă din cauza numelui meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce m-a trimis. Ioan 15, 21 Fiindcă separația o face cuvântul lui Dumnezeu, dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru vor păzi. Ioan 15.20. 20 În această prigoană există o rânduială a încercărilor prin care trebuie să treacă ucenicii Domnului. Simone, Simone, iată satana v-a cerut că să vă cearnă ca pe greu. Eu m-am rugat pentru tine, ca să nu piară credința ta. Și tu, orecând întorcându-te, întărești pe frații tăi. Luca 22, 31-32 aceste încercări dau măsura fiecărui suflet, nivelul lui de pregătire pentru purtarea crucii. Încât atunci când Sfântul Apostol Petru îi răspunde Domnului, Doamne, cu tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte, Luca 22:33, este prevenit că va urma, din cauza acestui cuvânt, o încercare peste puterile lui. Zicție: Petre, nu va. Cânta astăzi cocoșul până ce de trei ori te vei lepăda de mine, că nu mă cunoști. Luca 22, 34 Trecerea dincolo de aceste ispite O dobândesc cei care fac poruncile. Rugați-vă ca să nu intrați în ispite. Luca 22, 40 Sculați vă și vă rugați ca să nu intrați în ispite. Luca 22, 46 de aceea le spune ucenicilor și previne: luați seama la voi înșivă, că vă vor da în adunări și veți fi bătuți în sinagogi, și veți sta înaintea conducătorilor și a regilor pentru mine, spre mărturie lor, Marcu 13:9. Iar mai apoi îi încurajează: Am văzut pe Satana ca un fulger, căzând din cer. Iată, v-am dat putere să calcați peste șerși și peste scorpii, și toată puterea vrăjmașului, și nimic nu vă va vătama. Luca 10, 18, 19 Din cauza acestor încercări, ce le vor avea cei ce urmează pe Domnul, ni se dau și aceste învățături. Acum cel ce are pungă să o ia, și tot așa și trai sta, și cel ce nu are sabie. Să-și vândă haina și să-și cumpere. Luca 22:36 36 Părunca ascultării Fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. 11:28 Căci ascultă cuvântul cel dătător de viață veșnică, Așa cum Maria, partea cea bună, și-a ales, care nu se va lua de la ea. Luca 10, 42. Porunca ascultării îi învață Domnul pe ucenici să o facă și de aceea le poruncea, în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo din samariteni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel și mergând, propovăduiți zicând, s-a apropiat împărăția cerurilor. Matei 10, 5-7 în același timp, le dă porunca să facă minuni. Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți-i. În dar ați luat, în dar să dați. Matei 10:8. 8 Cerându-le să fie fără prihană. Să nu aveți nici aur, nici arginți, nici bani în cingătorile voastre, nici traiște de drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, că vrednic este lucrătorul de haina sa. Matei 10, 9, 10, Acest comportament misionar este întregit de învățătura. În orice cetate sau sat veți intra, cercetați cine este în el vrednic și acolo rămâneți până ce veți ieși. Matei 10, 11. În același timp, Domnul lucra cu Sfinții Apostoli iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni Și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul prin semnele care urmau. Marcu 16,20. fiindcă în tot timpul misiunii sale, Domnul Isus Hristos i-a învățat pe ucenicii săi porunca ascultării, așa cum face după minunea înmulțirii pâinilor. Și îndată a sedit pe ucenicii săi, să intre în corabie și să meargă înaintea lui, de cealaltă parte, spre Betsaida, până ce el va slovozi mulțimea. Marcu 6, 45 De aceea, când îl văd umblând pe valuri și s-au speriat, fiindcă au crezut că este un duh, le poruncește, Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Marcu 6, 50 atunci Sfântul Petru, răspunzând, a zis, Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe apă, și le-a zis, vino. Iar Petru, coborându se din corabie, a mers pe apă și a venit către Isus, Matei 14, 28, 29 Deci, ascultarea este temelia minunilor. Tot așa le dă poruncă de ascultare să pregătească cina cea de taină. Mergeți în cetate, încetate și vă va întâmpina un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Și unde va intra, spuneți stăpânului casei, că învățătorul zice, unde este o daie în care să mănânc paștile, împreună cu ucenicii mei. Luca 22,8-10, Marcu 14,13-14 În care ni se arată că nimic nu este întâmplător ci, așa cum a zis, că niciun fir din capul vostru nu se va mișca fără să se știe, tot așa sunt amănunte în textul Sfintei Evanghelii, în care ni se arată ce înseamnă pronia cea dumnezeiască, puterea cuvântului și ascultarea poruncilor. Că oricine face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele meu și sora mea și mama mea. Marcu 3:35 Că fiul omului merge precum este scris despre el, dar vai de omul acela, prin care este vândut fiul omului. Marcu 14, 21. Pe Domnul Isus Hristos îl ascultau și stihiile, de aceea poruncește mărie și vânturilor. Taci! Încetează! Și vântul s-a potorit și s-a făcut liniște mare. Marcu 4:39. 39. Așa cum la rândul său, Domnul Isus asculta poruncile Tatălui Ceresc.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 Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Ioan 97. Iar când ucenicii îl întreabă, le răspunde: Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să arate în el lucrările lui Dumnezeu. Ioan 9:3. Rugăciunile Domnului sunt ascultate de Tatăl Ceresc și vedem acest lucru la miera lui Lazar. Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că întotdeauna mă ascult, Dar pentru mulțimea care stă în jur, am zis, ca să creadă cât mai trimis. Ioan 1141-42. De aceea, când strigă ladere vin afară, Ioan 1143, ladera apare din mormânt și Domnul poruncește ucenicilor, dezlegați l și lăsați-l să meargă. Ioan 1144. Puterea cuvântului Dumnezeu este dată de voia Tatălui Ceresc. De aceea Domnul îi spune ucenicilor, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine, să săvârșesc lucrul lui. Ioan 4.34 Această ascultare ascunde în ea legea identității. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, Ioan 5.17. De aceea fiul nu poate să facă nimic de la sine dacă nu va vedea pe Tatăl făcând.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 ca cea de la învierea lui Lazar. Căci după cum tatăl scoală pe cei morți și le dă viață, tot așa și fiul dă viață celor ce voiește. Ioan 5,21 Fiindcă tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fiului. Ioan 5,22 Pentru ca toți să cinstească pe fiul, precum cinstească pe tatăl. Cel ce nu cinstește pe fiul, nu cinstește pe tatăl care l-a trimis. Ioan 5.23 Părunca ascultării este decisivă și ea este semnul celor aleși. Voile mele ascultă glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine. Și eu le dau viață veșnică și nu vor peri în veac. Și din mâna mea nimeni nu le va răpi. Ioan 10, 27, 28 Această poruncă dă unitate tuturor poruncilor. Vedeți și păziți-vă de toată lăcomia, căci viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale. Luca 12, 15 Nu vă îngrijiți pentru viața voastră ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce o veți îmbrăca, Viața este mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea. Luca 12-2-23. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate acestea se vor adăuga o Luca 12.31. Căci unde este comara voastră, acolo va fi și inima voastră. Luca 12.34. De aceea îi răspunde unui drăgător. Vinde toate câte ai. Și le împarte săracilor, și vei avea comoare în ceruri, și vino și urmează mie. Luca 18:22 Acest vot al sărăcii care se depune la intrarea în Monahism înseamnă, de fapt, separarea de lume. Nu este niciunul care a lăsat casă, sau femeie, sau frați, sau părinți, sau copii, pentru împărățialul Dumnezeu și să nu e acum mult mai mult în vremea aceasta iar în veacul ce ceva se vină viața veșnică. Luca 18, 29, 30 Chemarea lui Zaheu este semnificativă pentru cel ce face ascultarea. Zaheu, coboară -te de grabă, că ce astăzi în casa ta trebuie să rămân. Luca 19, 5 Deci era voia tatălui pe care Domnul o împlinea, de aceea când Zaheu se pocăiește și zice, Iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am năpăstuit pe cineva, cu ceva întorc pătrit, Luca 19,8 Deci face poruncile milosteniei, dreptății, pocăinței și ascultării. De aceea Domnul îi zice, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiul lui Abraham. Luca 19,9 Adică va merge la sânul lui Abraham, loc din împărăția lui Dumnezeu, unde merg cei ce se mântuiesc din legea veche. Poruncile Domnului arată că El este a toate știutor. De aceea, ca să se împlinească cele ce s-au scris despre El, prin proroci, îi trimite pe ucenicii săi în ascultare. Mergeți în satul dinaintea voastră și, intrând în el, veți găsi un mânz de legat, pe care nimeni dintre oameni n-a o Și, dezlegându-l, aduceți-l și, plecând, cei trimisi au găsit precum le-a spus. Luca 19, 30-32 Pedeapsa neascultării este foarte adâncă și greu de suportat, fiindcă duce după sine ispita, când Duhul necurat iese din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și ne găsind zice, mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit și venind o află măturată și împălobită. Atunci merge și ea cu el alți șapte Duhuri mai rere decât el, și, intrând, locuiește acolo și se fac cele de pe urma ale omului acelia, mai rele decât cele din 1 Luca 11, 24, 26. Concluzia sau invectiva este adresată iudeilor. Așa va fi și cu acest neam viclean, Matei 12, 45, dovedind o permanentă judecată. Neamul acesta este neam viclean, cere semn, dar semn nu îi se va da decât semnul prorocului Iona, căci precum Iona a fost un semn pentru Niniviteni, așa va fi și fiul omului un semn pentru acest neam. Luca 11, 29, Acest semn a fost învierea Domnului și povărerea Duhului Sfânt la Sfântul Mormânt, când este paștele la ortodoși. Neascultarea poruncilor a dus la împietrirea ideilor, la urbirea lor glăuntrică. Tatăl care m-a trimis, acela a mărturisit despre mine. Nici glasul lui nu l-ați auzit vreodată, nici fața lui n-ați văzut-o. Și cuvântul lui nu se sălășluiește în voi, pentru că voi nu credeți în Cel pe care l-a trimis acela. Ioan 5, 37-38 această împietrire, această rădurătire este marea nenorocire a tuturor celor ce nu fac porunca. Și nu voiți să veniți la mine ca să aveți viață. Ioan 5,40 De aceea Domnul le spune, Eu am venit în numele Tatălui meu și voi nu mă primiți. Ioan 5,43 Porunca chemării o găsim în versetul, fericit este cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Luca 14.15 Și Domnul, pentru a-o defini, rostește parabola celor chemați la cină și care au refuzat să vină. Și au trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemați, veniți, iată toate sunt gata. Luca 14.17 Cel de întâi răspunde, țarină mi-am cumpărat și am nevoie să ies să o văd. Te rog iartă-mă. Luca 14, 18 Aceștia sunt cei cuprinși de Duhul cel lumesc, care pentru bogățiile acestei lumi trăiesc. Sunt cei care au pierdut războiul cu lumea. Cel de-al doilea răspunde, cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc să-i încerc. Te rog iartă-mă. Luca 14, 19 Sunt cei robiți de cele cinci perechi de simțuri ale trupului și au pierdut războiul cu trupul. Cel de-al treilea care a zis femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni, Luca 14, 20, sunt legați cu tot felul de patim și pierd războiul cu gândurile. În mod categoric, mintea este ca o femeie, de până stăpânul va porunci, ieșiți îndată în ulițele și piețele cetății și pe cei săraci și neputincioși, și pe ori pe șchiob, aduceți aici, Luca 14, 21, adică pe păcătoșii care se pucăiesc în locul celor chemați. Niciunul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea. Luca 14.24 Adică ceea ce prorocul David numește schimbarea dreptei celui înalt. Psalmul 76.10 și precizează hotărârea lui Dumnezeu. Nu vor intra într-o odihnă mea. Psalmul 94.12 Chemarea Domnului Iisus ne este adresată nouă creștinilor. Veniți la mine toți cei osteniți și împărați și eu vă odihni pe voi. Matei 11:28. 28 Iar cei odihniți sunt cei ce și-au luat crucea și l-au urmat. Cel ce nu-și poartă crucea sa și nu vine după mine nu poate să fie ucenicul meu. Luca 14, 27 De aceea, când după pescuirea minunată îl cheamă pe Simon Petru și îi spune, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Luca 5.10 În Evanghelia lui Marco, chemarea se adresează și Sfântul Apostol Andrei. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Marco 1.17 Urmarea este că i-a chemat apoi pe cei doi fii al lui Zevedeu, Iacob și Ioan, și i-a chemat pe ei îndată. Iar ele sunt pe tatăl lor, Zevedeu, în Corabie, cu lucrătorii, s-au după el. Marcu 1:20. Este menționată și chemarea lui Levi, care a devenit sfântul apostol Matei, Vino după mine. Și le sunt toate, el s-a sculat și am mers după el. Luca 5:28. Chemarea la apostolat s-a făcut prin alegere. Și când s-a făcut ziua, a chemat la sine pe uceni și săi și-a ales dintre ei 12 pe care a numit apostoli, Luca 6, 13, pentru ca să fie cu el și să-i trimită să propovăduiască, să aibă putere, să vindece bolile și să alunge demonii. Deci a rântuit pe cei 12, pe Simon, care i-a pus numele Petru, pe Iacob al lui Zevedeu, pe Ioan, lui Iacob și le-a pus lor numele Boanegers, adică Fii tunetului, și pe Andrei și pe Filip, și pe Bartolomeu, și pe Matei și pe Toma, și pe Iacob al lui Alfeu și pe Tadeu, pe Simon cananeenul, și pe Iuda Iscarioteanul, cel care l a și vândut, Marcu 3, 14-19. Chemarea cină din împărăția ceea cerească trebuie să o primim cu smerenie, cu un comportament plin de grijă, defială și de atenție. Când vei fi chemat, mergând așa, de te în cel mai din urmă loc, ca atunci când va veni cel ce te chema să zică, prietene, mută-te mai sus. Atunci vei avea cinstea în fața tuturor celor care vor ședea împreună cu tine, căci oricine se înalță pe sine, se va smeri, iar cel ce se smerește se va înălța. Luca 14, 11. Chemarea lui Dumnezeu trebuie ascultată cu smerenie, credință, nădejde, iubire și răbdare, căci altfel ea se îndreaptă către alții. Chema voi poporul meu pe cel ce nu este poporul meu și iubită pe cea care nu este iubită, Osea 2:25, Romani 9:25. Așa au pățit ideii și de aceea chemarea se va da către neamuri și va fi. În locul acela, cum li s-a zis lor, nu voi sunteți poporul meu. Acolo se vor chema Fiul lui Dumnezeu, cel viu. Romani 9, 26 Chemarea lui Dumnezeu este rostită în parabola talanților, unde împărăția lui Dumnezeu este ca un om care plecând departe și-a chemat sudugii și le-a dat pe mâna le sale. Unul i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unul, fiecare după puterea lui și a plecat. Matei 25, 4, 15 Când a venit stăpânul și a făcut socoteala cu ele, sluga care primise cinci talanți a mai adus cinci și aude de la stăpânul său. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține a fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră în bucuria! Domnului tău, Matei 25:21. 21, tot așa, cel care primise doi talanți a mai adus doi și primește-și la stăpânul său același cuvânt, aceeași făgăduință. Cel de al treilea, care a îngropat talantul în pământ, își aduce și aude o sânda, iar pe sluga netrebnică aruncați-o într-o întuneric cu cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșinirea dinților. Matei 25.30 Pentru a putea răspunde la chemarea Lui Dumnezeu, Domnule dă sfatul ucenicilor săi. Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni, fiindcă sau pe unul va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau pe unul se va ține și de celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slugiți Lui Dumnezeu și Lui Mamona. Luca 16.13 Fiindcă în fața lui Dumnezeu lucrurile stau altfel decât cred oamenii. Căci ceea ce la oameni este înalt, alt, urăciune este înaintea lui Dumnezeu. Luca 16.15 De aceea Domnul îi va învăța pe cei ce urmează și fac cele poruncite să zică Suntem slujne dreptnice pentru că am făcut ceea ce eram dator să facem. Luca 17:10 că ceea ce urmează este de fapt o slujire și mai înaltă a lui Dumnezeu. pregătește ca să cinezi și încingându-te, slujește până ce voi mânca și voi bea. După aceea vei mânca și vei bea și tu. Luca 17,8 Chemarea lui Dumnezeu va fi bine de aceea le poruncește ucenicilor. privegheați că nu știți ziua, nici ceasul, când vine fiul omului. Matei 25.13 Ca să nu audă asemenea ne neînțelepte cuvântul, nu vă cunosc pe voi. Matei 25.12 și pe cei ce iubesc și pentru el trăiesc, Domnul îi știe și îi ajută. De aceea, la momentul parusiei, în noaptea aceea vor fi doi într-un pat, unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat. Două vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi vor fi în ogor, unul se va lua, altul se va lăsa. Luca 17:34, 36 Fiindcă toate le știu. Niciun fir de păr din capul vostru nu se va mișca fără să știe. Ucenic al Domnului este cel ce ca Simon cirineul trăiește versetul și pe când îl duceau. O prind pe un oarecare, Simon Cirineaul, care venea din țarină, i-a pus crucea ca să o ducă în urma lui Isus Luca 23, 26. Ca semn că și-a luat și-a purtat crucea. Porunca a răspunsului cel bun Este ascuns în versetul Fericit vei fi că nu pot să-ți răspătească. Luca 14, 14 fiindcă ea este o continuare pe un alt plan a poruncii și când faci o spăț, cheamă pe cei săraci, pe neputincioși, veșchiop, pe orb, care nu pot să-ți răsplătească, că știți se va răsplăti la învierea dreptilor. Luca 14, 13 14. Răspunsul cel bun este comara cea cerească care se agonisește prin faptele de mântuire sfințile de săvârșire. Căci unde va fi comoala voastră, acolo va fi și inima voastră. Luca 12.34 În pilda cu economul nedrept, domnule dă ucenicilor o învățătură, cum prin averea cea nedreaptă se poate agonesia averea cea dreaptă, când prin liturghii, parastase, slujbe, milostenii, cărți, fapte, de dictitorie purtate pentru tot neamul lor, vi sau adormiți, se agonisesc sufletele pentru împărăția ceea ce lească. Neamul ca și omul sunt comparate cu un pom roditor dacă aduc roada cea bună. De aceea, dacă ne străduim să ducem neamul la Dumnezeu și noi vom duce sufletele noastre acolo. Acesta este răspunsul cel bun pe care îl așteaptă Domnul la întrebarea dacă la cea de-a doua venirea sa pe pământ, va mai găsi credință pe pământ. Răspunsul cel bun la întrebarea Domnului, Voi cine ziceți că sunt eu, îl dă Sfântul Apostol Petru, Hristosul lui Dumnezeu. Luca 9,20 Răspuns care mulți nu-l dau Și se osândesc. Pentru ei, Domnul Iisus Hristos, nu este Fiul lui Dumnezeu, Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, ci un om, adică așa cum a fost erezia lui Arie, pe care o continuă cei care au părăsit ortodoxia. Ateii, păgânii, mahomedani, iudei. acest răspuns angajează credința cea adevărată. De aceea Domnul le poruncește ucenicilor să nu spună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 cu ce putere face minunile, dar le spune parabola viei și a lucrătorilor viei. Un om a sădit o vie și a dat-o lucrătorilor și a plecat departe pentru multă vreme. Și la timpul potrivit a trimis pe lucrători la ei ca să-i dea prin sluga sa în rodul viei. Lucrătorii însă au bătut o și au trimis-o fără nimic. Luca 20, La fel au făcut și cu ceilalți slugi, adică cu ceea ce au făcut iudeii când i-au omorât pe proroci. Când omul a trimis pe fiul său, lucrătorii văzându-l s-au vorbit între ei zicând, Acesta este moștenitorul, să-l omorâm ca moștenirea să fie a noastră și scoțându-l afară, din vie l-au ucis. Luca 20, Prefigurând 15 astfel ceea ce au făcut ideii cu el și o sânda ce-o vor primi, va veni și va pierde pe lucrătorii aceia, iar via o va da altora, iar ei auzind au zis, să nu se întâmple, Luca 20, 16 fiindcă au înțeles sensul parabolei, dar nu s-au pocăit, nici nu au renunțat la planul lor, de a-L pe Domnul Iisus Hristos. Răspunsul cel mai bun îl dă Domnul când le spune ucenișilor, Iată mâna celui ce mă vinde este cu mine la masă, și fiul omului merge precum a fost rânduit. Luca 22, 21-22 Adică, face voia Tatălui Ceresc. De aceea, în grădina Ghețemani, nu-i reproșează trădarea lui Iuda, ci zice, Iuda, cu sărutare, vine pe fiul omului, Luca 2248, și oprește pe cei ce voiau să-l apere. Iar cei din preajma lui, văzând ce aveau să întâmple, au zis, Doamne, dacă vom lovi cu sabia. Și unul dintre ei a lovit cu sluga arhereului și a tăiat urechea dreaptă, Luca 2249-50. Eveniment puțin comentat, căci era gestul arhetipal prin care iudeii vor deveni surzi spiritual și nu se vor creștina ca să se mântuiască. Domnul îl vindecă pe Malthus zicând, lăsați până aici și atingându-se de urechea lui, l-a vindecat. Luca 22:51. 51 Drept recunoștință, Malthus îl va lovi pe Domnul cu pumnul într-o manușă de fier și va sfârma maxilarul și dinții arătând cât de mare era ura ideilor, a fariseilor, a arhiereilor împotriva Mântuitorului, bineînțeles, și a demonului care stătea în Malhus. De aceea le zice, că la un tălhar ați ieșit cu săbii și cu toiege, în toate zilele fiind cu voi în templu, n-ați întins mâinile asupra mea, dar acesta este ceasul vostru și stăpânirea Întunericului și prin zândul l-au dus și l-au băgat în casa arhiereului. Luca 22, 52-54 În templul din Ierusalim, conducătorii ideilor se închinau la idol, așa cum găsim la Ezechiel 18, așa cum se închină și astăzi ca să li se dea aurul, bogățiile și viața de paraziți. Răspunsul cel bun ne arată Domnul când răspunde la întrebarea Spune nouă dacă tu ești Hristosul, fiindcă El știa ce este în mintea lor vicleană, dacă vă voi spune, nu veți crede, iar dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde. Luca 22, 67-68 De aceea le dau un răspuns echivoc. De acum însă Fiul omului va ședea de dreapta puterii lui Dumnezeu. Luca 22:69, Și îi silește să-și dea pe față intențiile. Așadar, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și-a zis către ei, Voi ziceți că eu sunt, Ca să nu aibă la judecată apărare. Luca 22:70, Pentru că la judecata lor iudeii să nu aibă nicio șansă, căci iudeii trebuie să se ducă la o sândă cea veșnică, adică să împlinească ceea ce le-a spus Domnul când i-a numit fiii ghenei. Cei ce dau răspunsul cel bun al faptelor prin care este slăvit Dumnezeu, vor trăi cuvântul. Fericiți cărora s-a iertat fără de legile și cărora s-au acoperit păcatele. Psalmul 31 unul pe care îl cântă și păsările cerului în lumea drepților. Porunca privegherii Fericite sunt slugile acelea, pe care venind stăpânul le va afla priveghind Adevărat zic vouă, că se va încinge și le va pune la masă și apropiindu-se le va sluji. Luca 12, 37 Privegherea, credința, nădejdea, iubirea, smerenia, blândețea, răvna, pocaința dau valoare faptelor și cuvintelor de rugăciune, dau valoare slujbelor și milosteniei. Privegherea rugătorilor începători este până la miezul nopții cu rugăciuni de pocaință, smerenie și cerere. Privegherea rugătorilor avansate este după miezul nopții până dimineața și este în rugăciuni de mulțumire și mai apoi de slavă. Privegherea celor de săvârșiți este de toată noaptea și constă în rugăciuni de iubire, de slavă, de mulțumire, de cerere pentru neamul întreg și de aceea ei trăiesc poruncile fericirilor, fie că va veni la strajul a doua, fie că va veni la strajul a treia și le va găsi așa, fericite sunt acelea. Luca 12.38, acesta este sensul rugăciunii minții în inima, care este hrana sufletului. Domnul Iisus Hristos le poruncește celor celor urmează să fie mijloacele voastre încinse și făcliile voastre aprinse. Luca 12:35, adică pregătiți în toată vremea și în tot ceasul pentru momentul parusiei, și voi fiți asemeni oamenilor care așteaptă pe stăpânul lor când se va întoarce de la nuntă, ca venind și bătând în data să-i deschidă. Luca 12:36. Așa se poate împlini porunca, deci voi fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți fiul omului va veni. Luca 12, 40 Rânduiala monahală este o priveghere și o rugăciune continuă, mereu îmbrăcați în cinci, fiindcă această poruncă este răspunsul cel bun la întrebarea, cine este economul credincios și înțelept pe care stăpânul va pune peste slugile sale, ca să le dea la vreme partea lor de greu? Luca 12.42 Acestea este se va da să trăiască în sine bucuria cea veșnică ascunsă în făgăduința. Fericită este sluga aceea pe care venin stăpână o va găsi făcând așa. Luca 12.43 Căci răsplata va fi fără limită. Adevărat vă spun că o va pune peste toate abuțiile sale. Luca 12.44 Consecințele pentru cei ce fac această poruncă sunt mari. Veniva stăpânul slugii acelea în ziua în care ea nu se așteaptă și în ceasul în care ea nu știe și-o vă două, iar patea ei o va pune cu cei necredincioși. Luca 12, 46 Fiindcă sluga nevrednică zice în inima sa, stăpânul meu zăbăvește să vină și va începe să bată pe slugi pe slujice să mănânce și să bea sămbete. Luca 12:45 De aceea, pentru slugele nevrenice, Domnul le va arăta cum vor fi pedepsite, iar sluga aceea care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. Luca 12, 47 În timp ce pedeapsa pentru sluga care a greșit din neștiință va fi mică. Și cea care n-a știut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puțin. Și oricui i s-a dat mult, mult i se va cere. Și cu ei s-a încredințat mult, mai mult i se va cere. Luca 12:48 Domnul Iisus Hristos, în toată activitatea lui misionară, a arătat o râmnă dumnezeiască. și de aceea le spune ucenicilor săi. Și cu boteza m-a boteza și câtă nerăbdare am până ce se va împlini, Luca 12,50, adică să se jertfească pe sine pentru noi, să facă poruncile Tatălui Cerești, să trimită Duhul Sfânt, care să ne sfințească și să ne învețe toate. Această făgăduință a Duhului Sfânt este în versetul, foc am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea acum să fie aprins, Luca 12,49 fiindcă acest foc va săra fiecare suflet, adică îl va încerca, iar la vremea parosiei toate sufletele vor trebui să treacă prin fluviul de foc. Cei care au dobândit încă din timpul vieții darul de a merge pe apă sau mucenicii care au fost aruncați în cuptoare și n-au ars, sunt acei care vor trece ușor prin această încercare, fiindcă sunt duhuri ca îngerii și pară de foc ca slujitorii Domnului. Fiind Fiul lui Dumnezeu și știind toate cele ce vor urma, Domnul îi previne pe ucenicii săi. Cel ce lucrează adevărul vine la lumină ca să arate faptele lui, când Dumnezeu sunt săvârșite, Ioan 3.21. Despre aceștia care priveghează, s-au scris versetele, Fericit bărbatul nu va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui Viclășug, psalmul 31.2. Fiindcă fericit este omul pe care îl va certa Domnul, dar în legea ta îl vei învăța pe el. Psalm 93:12 De aceea, fericit bărbatul care se teme de Domnul, după și va voi foarte. Psalm 111:1. Această priveghere o dobândesc cei care trăiesc cuvântul. Fericiți cei fără prihană în cale care umblă în legea Domnului. Psalm 118.1 Și fericiți cei ce se tem de Domnul care umblă în căile lui. Psalm 127.1 Privegherea este o problemă fundamentală a unui neam, dar fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său. Psalm 143.15 Din că slujindu-l, l și iubindu-l, Ascultându-l, domnul Iocrotește și rămân ortodox până la sfârșitul zilelor, fiindcă fac poruncile lui și fiindcă fericiți cei ce pădesc poruncile lui și îl caută cu toată inima lor. Psalmul 118:2, adică fac lucrarea poruncilor și lucrarea minții. Porunca în Adică are ca enunț în legea veche binecuvântarea. Creșteți și vă împuțiți și umpleți pământul, și stăpâniți peste pești mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate viețuitoarele care se mișcă pe pământ și peste tot pământul. Facerea 1:28. Și primește în Sfânta Evanghelie forma unei porunci a desăvârșirii. Fericit este pântecele care te-a purtat, și fericit sunt sânii la care ai lucrat subt. Luca 11:27 Căci desăvârșită a fost nașterea Domnului, desăvârșită a fost preasfântă născătoare Dumnezeu, de aceea desăvârșită este roada mamelor care au făcut, au crescut și au educat preoți, călugări, episcopi, slujitoare sfântelor altare, fiindcă aceștia duc crucea neamului și fac faptele de mântuire, simțire și desăvârșire. Pentru aceștia. S-a scris versetul, fericit este omul care îl va umple casa cu copii, psalmul 126:5. Domnul Iisus Hristos ne arată felul în care a făcut această poruncă atunci când și-a început activitatea misionară, cu adunarea apostolilor, cu săvârșirea minunilor, cu propovăduirea, cu elaborarea Sfintei Evangheliei, prin învățături, porunci, parabole și adunat cu îndelungă răbdare neamul sfânt și preoțesc pentru împărăția cerurilor, ascultând poruncile Tatălui Ceresc. Porunca înmulțirii este semnificativă în minunea mulțirii pâinilor și peștilor, pe care Domnul milei o face pentru preasăvirea Tatălui. Milă îmi este de mulțime, că iată sunt trei zile de când așteaptă lângă mine și n-au ce să mănânce și să-i slăbozesc, nu voiesc, ca să nu se istovească pe drum. De aceea Isus a luat pâinile și mulțumind a dat ucenicilor, iar ucenicii celor ce ședeau și asemenea din pești cât au voit. Ioan 6,11 De la Domnul la Apostol și de la Apostol la mulțime. Fiindcă toate erau binecuvântate, adică sfințite. Domnul le dă această poruncă ucenicilor. Iar după ce s-au săturat, a zis ucenicilor săi: Adunați fărămiturile ce au rămas ca să nu se piardă ceva. Ioan 6:12. Aceeași grijă deosebită o au slujitorii Sfintelor Taine la Taina Sfintelor Euharistii și mai ales. Împlinirea poruncii, lucrați nu pentru hrana cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viață veșnică și pe care o va da vouă Fiul Omului, căci pe el a pecerit Dumnezeu tatăl, Ioan 6,27, fiindcă prin taina Sfintei Euharistii se face înnoirea omului a lumii, se recreează totul. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu ca să credeți în acela pe care el l a trimis Ioan 6,29. Minunea aceasta a mulțirii este taina legii creației, armoniei și echilibrului, și vor fi toți învățați de Dumnezeu. Deci, oricine a auzit și a învățat de la Tatăl, la mine vine Ioan 6:45, fiindcă Adam cel din tâi a dat din sine pe Eva, adică viața, tot așa pământul a dat din sine vieții iar Domnul Isus Hristos a venit ca un al doilea Adam. Cu duh dătător de viață veșnică, ca aceasta este voia tatălui meu, ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică, și eu îl voi învia în viața cea de apoi, Ioan 6:40. De aceea, din fiul omului au ieșit toți sfinții. De aceea, le spune ucenicilor, adevărat, adevărat, zic vouă, dacă cineva va păzi cuvântul meu, nu va vedea moartea în veac Ioan 8.51 Porunca fecioriei curății, A castității a șezei și inocenței Fericite sunt cele sterpe Și pânticele care n-au născut Și sânii care n-au alăptat Luca 23.29 Sunt cuvintele prin care rostindu-le Drumul crucii Domnul îl povestește Sau îl prevestește Și căderea Ierusalimului Fice ale Ierusalimului nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Luca 23, 28 Domnul a prorocit iudeilor zilele răzbunării, dar vai celor ce vor avea în pântece și celor ce vor arăpta în acele zile, își va fi în țară mare stântoare și mânia împotriva acestui popor. Luca 21, 23 Păcatul blestemului pe care l-au rostit împotriva lor iudei, când au cerut răstignirea Domnului, va fi răzbunat prin osândirea lor, ca fiea ghenii la osânda cea veșnică, când la sfârșitul vremurilor, dar și prin căderea Ierusalimului, și vor cădea de sabii și vor fi duși la toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până ce se vor împlini vremurile neamurilor. Luca 21-24 Aceasta a doua venire a Domnului Iisus Hristos, ca o cursă, căci va veni peste cei ce pe fața întregului pământ, Luca 21-35 va fi precedată de semne în soare, în lună și în sele, iar pe pământ spaimă între neamuri și nedumerire din pricina vâietului mării și a balurilor. Iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină, căci puterile cerului se vor crătina și atunci vor vedea pe fiul omului venind pe nor cu putere și cu slavă multă. Luca 21, 25, 27 Acest moment al venirii Domnului sau al parusiei este sensul poruncilor privegherii, smereniei, pocăinții, dar mai ales al celor patru porunci ale legii iubirii. De aceea le poruncește ucenicilor săi. Luați seama la voi înșivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare și de băutură și de grijile de vieții, și ziua aceea să vină peste voi fără de veste. Luca 21:34 Aici se poate face o asociere între versetul, căci dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat ce va fi. Luca 23:31 și certarea smochinului care s-a uscat, aceasta reprezintă, așa cum legea veche încetase de a mai aduce rod din poporul lui Deu, adică pomul neamului idei, lor nu mai aducea rod. Problema castității ca șansă de mântuire este tratată de Domnul Isus Hristos în versetul că sunt oameni care s-au născut așa din pântecele mamilor, sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fame și sunt fameni care s-au făcut famen pe ei înșiși pentru împărăția cerurilor. Cine poate înțelege să înțeleagă? Matei 19, 12 Adică să devină călugări. Aceștia sunt cei care s-au retras în pustie, în mănăstiri și-au pus nădejdea în Domnul, căci urmândul l au zis și ei în cugetul lor, Părinte, în mâinile tale încredințezi Duhul meu. Luca 23:46, adică fac porunca întâia a legii iubirii. Nu întâmplător, în versetul următor, sunt aduși copiii la Domnul ca să-i binecuvinteze și Domnul le poruncește ucenicilor. Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, că unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Matei 19, 14, ci ca să ne arate... Legătura dintre porunca inocenței și cea a castității. Adevărat, zic vouă, dacă nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Matei 18:3, dar și de porunca smereniei. Cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este mare în împărăția cerurilor. Matei 18:4 și cât de apropiați sunt pruncii de împărăția cerurilor. Cine va primi un prun ca acesta numele meu, pe mine mă primește. Matei 18.5. Atenția Domnului la asupra copiilor este o continuare a voinței Tatălui. Nu este vrere înaintea Tatălui vostru, cel din ceruri, ca să piară vreunul din acești amici. Matei 18.14. Tocmai pentru că ei sunt curați cu inima, și de aceea a zis: Te sădăs pe tine, Părinte Doamne, al cerului și al pământului, căci ai ascuns aceasta de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Matei 11:25 Această păruncă a ascezei cuvântului: căci din cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit. Matei 12:37 este ridicarea pe un alt plan a ascezei și a curăției, a trupului, a gândului sau a cuvântului, pe care o găsim și în legea veche, în versete ca drept aceea fericită este cea stearpă care nu s-a pângărit și care n-a cunoscut pat cu păcat. Ea va avea roadă la cercetarea sufletilor. Înțelepciunea lui Solomon 3.13 Există și versete unde Domnul condamnă pe cei care îi pe cei curați, adică pe copii, iar cineva sminti pe unul dintre acești amici care cred în mine, mai bine ar fi lui să-i se atârne o piață de moară și să fie afundat în adâncul mării. Matei 18,6 Domnul îi previne din cauza aceasta și pe uceni și săi ca și pe drept credincioși că smintele trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala. Matei 187. 7 Punca desăvârșirii Fiți, dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc săvârșit este. Matei 5:48. Adică realizarea sfatului dumnezeiesc, să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Facerea 1:26. Deci dacă Dumnezeu este desăvârșit, Porunca de săvârșire este obligatorie pentru a realiza asemănarea, fiindcă a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu a făcut facerea 1.27. Dar asemănarea este nuanțată de intensitatea luminii și este dată de împlinirea poruncilor. De aceea, în toată viața, are fiecare om o măsură de arătat pentru sufletul său. Pe calea poruncilor tale am alergat, când ai lărgit inima mea, Psalm 118.32. Această măsură este modul cum împlinim poruncile mântuirei Sfințirii de Săvârșire și în ieri. Am ridicat mâinile mele la poruncile tale pe care le-am iubit și am culetat la îndreptările tale. Psalm 118.48. Fiindcă toate poruncile tale sunt adevăr. Psalm 118.86. Iar care, adevărul și viața sunt însuși Domnul Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, cât de dulci sunt limbi mele, cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Psalm 118, 103 De aceea, toate gândurile trebuie să fie străbătute de plinirea poruncilor. Am cugetat la tale, pe care le-am iubit foarte. Psalm 118:47. <coughs> Iubirea este aceea care determină identificarea. Pentru aceasta am iubit păruncile tale, mai mult decât aurul și topazul, psalm 118-127, fiindcă lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el, psalm 118 140. De aceea, pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc, psalm 118-165. Pilda margaritarului de mare preț pe care îl cumpără cel înțelept, este cuvântul lui Dumnezeu, în care ucenicii Domnului găsesc comara cea ascunsă. Bucuramă voi de cuvintele tale ca cel ce a afat comara mare. Psalm 118 -162. Domnul, ca să ne arate relația profundă între cuvânt și faptă, le spune ucenicilor, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, și tatăl meu îl va iubi, și vom veni la el și vom face lăcaș la el. Ioan 1423. 23. Deci, în acest sens invers, cel ce nu mă iubește, nu pădește cuvintele mele, dar cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui meu care m-a trimis. Ioan 1424. 24. Desăvârșirea este, deci, un proces continuu și este dată de Duhul Sfânt. Dar mâncătorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, Acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Ioan 14.26. Acest proces va fi continuat în Împărăția lui Dumnezeu. Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest paște înainte de patima mea, că vă zic că de acum nu-l voi mai mânca până când nu va fi desăvârșit în Împărăția Lui Dumnezeu, Luca 22, 15-16. Pentru că toate din lumea aceasta, Domnul prin jertfa sa le desăvârșește. Este de ținut în acest sens al desăvârșirii versetul. Nu este ucenic mai presus de învățătorul său, Luca 6, 40. Din această desăvârșire trebuie continuată în viața veșnică după modelul Domnului. Sensul fundamental al desăvârșirii este dobândirea legei identității, adică să avem chipul și asemănarea cu Domnul. Așa cum a fost de la început planul cel Dumnezeesc, și așa cum se roagă și Domnul pentru noi, ca tot să fie una, după cum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine, așa și aceștia în noi să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis Ioan 17-21. Această permanentă desăvârșire spre a dovândi unitatea într Hristos este sensul restituirii creației lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Eu întru ei și tu întru mine ca ei să fie desăvârșiți într-unime și să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit pe el pentru cum tu m-ai iubit pe mine. Ioan 17.23. 23 Desăvârșirea este un dar dumnezeiesc obținut prin rodul ce l duce cu îndelungă răbdare. Cel ce lucrează pentru desvărșilea altora, așa cum a făcut Domnul Isus Hristos. Cel ce vine de Sus este deasupra tuturor. Cel ce este de pe pământ, pământesc este și de pe pământ grăiește. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor, Ioan 3.31. Importanța cuvântului Dumnezeu este trăirea într-Domnul. Aceasta este credința cea adevărată, fără ea nu este mântuire. Cel ce a văzut și a auzit, acela mărturisește, dar mărturia lui nu o primește nimeni. Ioan 3.32 Credința cea adevărată este rodul vieții veșnice, pe care o aduce Cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce crede în Fiul are viață veșnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ioan 3.36 în credința cea adevărată este mărturia Domnului Isus Hristos. Cel ce a primit mărturia lui a pecetuit că Dumnezeu este adevărat. Ioan 3.33 Rugăciunea fără această credință adevărată este sminteală curată, căci Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să îi se închină în Duh și în adevăr. Ioan 4.24 Adică ceea ce ne învață Duhul, care ne învață pe noi toate, ce trebuie să rostim în cuvântul rugăciunii și să aibă în ea adevărul rosti de Dumnezeu. De aceea vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de chinători își dorește. Ioan 4:23. 23 Ucenicul Domnului este rugătorul în Duh și în adevăr, iar rugăciunea lui este fapta cea mai de preț în ochii lui Dumnezeu. Rugăciunea fiecărui suret arată gradul de desăvârșire pe care l-a dobândit sau s-a nevoit să-l atingă. Porunca bucuriei Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Matei 5:12. Este scopul poruncilor de desăvârșire. De aceea, când se jertfeau, mulți dintre muceniști trăiau deja această bucurie, așa cum o exprimă versetul Bucurați-vă, în ziua aceea și te soltați că, iată, te voastră multă este în cer. Luca 6:23 Fiindcă ei erau cei pentru care Domnul Isus Hristos a rostit făgăduința. Nu te teme, turma mică, pentru că tatăl vostru a binevoit să vă dea vă o împărăția. Luca 12.31. Această împărăție o așteptau de la Domnul când la intrarea în elsalim strigau. sana bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Binecuvântată este împărăția Ceea ce vine a Părintelui nostru David, Osanantul cei de sus, Marcul 1190. 10 Vestea despre minunile fără număr ale Domnului era amplificată de cele făcute de ucenici Și s-au întors cei șaptezeci cu bucurie zicând, Doamne și demonii ni se supun în numele Tău, Luca 10, 17 Dar Domnul îi potolește, arătându-le dimensiunea cea adevărată a bucuriei dar nu vă bucurați de aceasta, căci Duhurile vin și pleacă, ci vă bucurați că numele voastrele sunt scrise în ceruri. Luca 10, 20 Există o concordanță în acest verset cu parabola Fiului Rispitor, când Tatăl îi spune Fiului mai mare, Trebuie să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat, adică a devenit Fiul al Învierii. Pe când fiul cel mare, care n-a căzut în ispită, a devenit fiul al împărăției, toate ale mele, ale tale sunt. Luca 1531. Tot un fiul al înviere este și Zaheu Bamișul, căreia Domnul îi spune să coboare din sicomor. Și-a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Luca 196. Hotărârea lui Zaheu, iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Luca 19.8 este dobândirea averii celei cerești prin milioane, ostenie și dreptate. Deci face cele două porunci ale fericirilor și aude din gura Domnului făgăduința. Astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, căci și acesta este fiul lui Abraham. Luca 19.9. Locul Semnul lui Avram este însă undeva în afara cetății sfinte. În parabola cu aia cea pierdută găsim porunca bucuriei. Bucurați-vă cu mine că am găsit aia cea pierdută, că și cel ce o găsește o pune pe umerii săi bucurându-se. Luca 15:56. După care urmează învățătura că și așa și în cer va fi mai multă bucurie pentru un păgătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepti care n-au nevoie de pocăință, Luca 15,7 Pocăința cea adevărată o arată cei ce se leapă de sine. își iau crucea, adică fac poruncile din versetul. Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea comoară în cer. Și apoi, luând crucea, vino și urmează mie. Marcu 10,21 Ca să cunoască bucuria ascunsă în versetul. Iar cel ce seceră primește plată și adună roadă spre viața veșnică, ca să se bucure împreună și cel ce seamănă și cel ce seceră. Ioan 4:36. Bucuria fiilor înviere o făgăduiește Domnul în versetul. Adevărat, adevărat zic vouă, că voi veți plânge și vă veți dângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, iar întristarea voastră se va preface în bucurie. Ioan 16:20. Prorocincele ce aveau să întâmple răstignirea și învierea sa. Deci, voi acum sunteți triști, dar iarăși vă voi vedea și se va bucura inima voastră, și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Ioan 16, 22 Părunca bucuriei își are izvorul în Domnul. Orice veți cere de la Tatăl în numele meu, cereți și veți primi ca bucuria voastră să fie deplină. plină. Ioan 16:24. Această bucurie o prefigurează Sfântul Ioan Botezătorul. Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui care stă și ascultă pe mire se bucură cu bucurie de glasul lui. Deci această bucurie a mea S-a împlinit Ioan 3,29 Domnul Iisus Hristos anticipează bucuria pe care o vor trăi ucenicii când vor vedea vierea lui Lazar Mă bucur pentru voi ca să credeți că n-am fost acolo Ioan 11,15 Făgăduința bucuriei o primește preotul Zaharia, de la Îngerul Domnului cu privire la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul Nu te teme că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și îi vei numi Ioan. Și bucurie și veselie vei avea. Și de la nașterea lui, mulți se vor bucura când va fi mare înaintea Domnului. Nu va avea nici vin, nici băutură mixitoare, și încă din pântece cele mari cei sale se va umple de Duhul Sfânt. Luca 1:13:15. Porunca bucuriei o primește preasfânta Născătoare Dumnezeu prin Sfântul Arhangel Gabriel, Bucurăte te ceea ce ești plină de har. Domnul este cu tine. Binecuvântate ești tu între femei. Luca 1.28. Sensul tainic al acestei bucurii era începutul tainicea din via făcută și de Îngeri neștiută. Acesta va fi mare și Fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David păritele său. Și va împărăti în casa lui, Iacov în veci, și împărăția lui nu va avea sfârșit. Luca 1:32-33. Această bucurie o trăiește pe Sfântul Născător Dumnezeu și de aceea rostește: Mărește subletul meu pe Domnul. Și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, ca că a căutat pe smerenea roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Luca 1:46-48. Împlinirea acestei bucurii o vedem la nașterea Domnului, când îngerii le spun păstorilor, Iată, pe pă bine vesteți o bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos, Domnul, în cetatea lui David. Luca 2, 11, 10, 11. În același timp, îngerii cântau această bucurie și deodată s-a văzut împreună cu îngerul mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă pentru cei de sus Dumnezeu și pe pământ pace între oameni în bunăvoire. Luca 2, 13-14 Lor ni se vor alătura păstorii și s-au întors păstorii slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră precum li se spusese. Luca 2, 20 Porunca bucuriei o trăiește și dreptul simion, când îl primește pe Domnul în brațele sale, acum slobozește pe rogul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului tău, Israel. Luca 2, 28-32 Porunca așteptării Fericit este cel ce va aștepta și va ajunge la 1335 de zile. Daniel 12, 12 este în taină legată de durata perioadei de activitate misionară a Domnului, dar și a apostolilor, căci înseamnă de fapt o vreme două vreme și o jumătate de vreme, adică un ciclu de timp în care trăiește versetul. Bate-vă pastorul, și se vor risipi o editură Matei Matei 26:31. Dar și porunca, rugați-vă, dar ca să nu fie fuga voastră iarna, căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum, de la începutul făpturii pe care a zis Dumnezeu și nici nu va mai fi. Și de nu s-ar fi scurtat Domnul, cele zile n-ar scăpa niciun trup. Dar pentru cei ales, pe care i-a ales, Ascultați acele zile, Marcu 13, 18, 20. Prefigurând perioada de mari încercări de la sfârșitul veacurilor și sensul adânc al poruncii, de aceea vă zic, vă, zic tuturor, privegheați, Marcu 13, 37, și în același timp cât este perioada de purtare a crucii. Porunca așteptării se împlătește astfel cu cea a privegherii. Revegheață în toată vremea rugându-vă ca să vă întăriţi, să scăpați de toate acestea care au să vină și să stați înaintea Fiului Omului, Luca 21-36. Timpul este hotărât de tatăl ceresc. De aceea la cana Galilei, Domnul Iisus Hristos îi răspunde, Maicii Domnului, sau prea Sfinte născătoare Dumnezeu. Încă n-a venit ceasul meu. Ioan 2.4 În timp ce în grădina Ghețemanii, precizează încă de la începutul rugăciunii. Părinte, a venit ceasul. Ioan 17.1 Pentru că totul este rânduit de Dumnezeu, adică locul și timpul viețuirii fiecărui neam și al fiecărui om. De aceea Domnul le poruncește ucenicilor, luați seama la băiânșivă. și să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare și de băutură și de grijile vieții și de ziua aceea ce va să vie peste voi, să nu aveți grijă că își va veni fără veste. Luca 21, 34 Fiindcă ea este stabilită de Tată Ceresc ca o cursă, că își va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ. Luca 21, 35 Acest moment al parosiei, va fi precedat de următoarele semne iar când veți auzi de războaie și de răzmerițe să nu vă că căci acestea trebuie să fie mai întâi dar sfârșitul nu va fi curând luca 21.9 ceea ce se întâmplă acum a fost deci prorocit de domnul și vor fi cu tremure mare și pe alocuri foamete și ciumă și spaime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 așa cum au fost cu toți sfinții mucenici. Cele mai mari semne se vor arăta pe cer și vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ spaimă, între neamuri și nedumerire din pricina voietului mării și a valurilor. Luca 21-25 Atunci se va lăsa în suflete o spaimă iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerului se vor clătina. Luca 21-26 Atunci va fi momentul parusiei, atunci vor vedea pe fiul omului venind pe nori cu putere și cu slavă multă. Luca 21-27 Porunca în este rostită de Domnul Isus Hristos când este răsignit pe cruce. Deci, Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul care îl iubea, stând alături, a zis mamei sale, Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului, iată mama ta! Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la sine. Ioan 19, 26, 27 Ca să împlinească porunca pe care o rostise, aceasta vă porunciți să vă iubiți unii pe alții. Ioan 15, 17 precum și cuvintele rugăciunii către Tatăl Ceresc. Și eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește-i numele Tău, în care mi-ai dat, ca să fie una, precum suntem și noi. Ioan 17, 11, În care își arată grija și iubirea față de ucenicii săi, așa cum o mărturisește. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău. Pe cei pe care mi-ai dat și i am păzit, n-a pierit niciunul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să împlinească Scriptura, Ioan 17, 12. Domnul a împlinit toate cele scrise despre el de către Prooroci, pentru că la judecata iudeilor aceștia să nu aibă motiv de apărare, căci prunc s-a născut nou, un fiu s-a dat nouă a cărui stăpânire pe umărul lui și se cheamă numele lui Înger de Mare Sfat, Sfetnic Minunat, Dumnezeu Tare Biluitor, Domn al Păcii, Părinte al Veacului ceva să fie, și mare va fi stăpânirea lui și pacea lui nu va avea hotar. Isaia 9,5 Părunca în fiere o găsim în versetul. Cât aveți lumina, credeți în lumină ca să fiți fii luminii. Ioan 12,36 iar făgăduința de fie amvieri o primim prin versetul: Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul lui Dumnezeu, și cei ce vor auzi vor învia. Ioan 5:25 Aceasta este învierea cea din tâi, care înseamnă a scăpa de moartea cea de-a doua și dobândirea vieții veșnice, căci precum Tatăl are viața în sine. Așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine. Ioan 5.26 Această poruncă a înfierii, sub condiția de fie a învierii, înseamnă răspunsul cel bun la sfârșitul veacurilor, la judecata neamurilor. Și vor ieși cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea osândei. Ioan 5.24 de aceea le spune ucenicilor: Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Ioan 5:28. Fericiți sunt cei ce aud glasul Domnului în biserica inimii, încă din timpul vieții pământești, căci acesta este semnul că i-s-a dat darul de a fi fiul învierii, adică mântuirea, ca o împlinire a versetului Coile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin la mine. Ioan 10, 27 Ei sunt pentru cei care Domnul s-a rugat, sfințește pe ei într-adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Ioan 17, 17. Și pentru ei s-a sacrificat pe sine, pentru ei eu mă sfințesc pe mine însumi, ca ei să fie sfinți într-adevăr. Ioan 17:19. Această rugăciune, acest adevăr, este cel care generează credința cea adevărată, dar nu numai pentru aceștia, mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Ioan 17:20. Credința în Hristos se mărturisește prin fapte și este semnul unirii cu Domnul Isus Hristos, ca tot să fie una, precum Tu, Părinte, în mine și eu în tine așa și aceștia în noi să fie una, ca lumea să creadă cât tu mai trimis. Ioan 17, 28 Pentru ca prin credincioși să se propăvăduiască adevărul, precum m-ai trimis pe mine în lume și eu i-am trimis pe ei în lume. Ioan 17, 18. De aceea, toți cei ce lucrează cu credință, cu râvnă, cu smerenie, pentru slava lui Dumnezeu, vor cunoaște adevărul cel mai presus de fire, Căci li se vor deschide ochii ca să vadă slava pe care tu mi-ai dat-o, le-am dat-o lor ca să fie una precum noi, una suntem. Ioan 17,22 Cei orbi care confundă creștinismul cu o filosofie ca varlam, nu știu că nu pot ajunge la Tatăl Ceresc decât prin Domnul. Ca să știți și să cunoașteți că Tatăl meu este în mine și eu un Tatăl. Ioan 10,38 De aceea... Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Ioan 15,5 Rodul definește deci valoarea sufletului și măsura lui. Rugăciunea Domnului este în acest sens semnificativă. Părinte, vă ies ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat ca să vadă slaba mea pe care mi-ai dat-o, pentru că Tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. Ioan 17, 24 Sensul rugăciunii Domnului este în fierea, prin Domnul Isus a celor ce-L iubesc și îl slujesc, și le-am făcut cunoscut numele Tău, și îl îi face cunoscut, ca iubirea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu în ei. Ioan 17, 26 Părunca Tatălui Ceresc o ascultă ucenicii pe muntele taborului. Acesta este fiul meu cel iubit în care am binevoit. Pe acesta ascultați-l. Matei 175, Și ca să asculte această poruncă, Sfântul Apostol Ioan ne-a lăsat această mărturie a poruncii în fierii. Și cei care l-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii Lui Dumnezeu. Ioan 1 12. Pentru că cuvântul s-a făcut trup și s-a sărășluit într-un noi și am văzut slava lui, slava unui născut prin Tatăl, prin de har și de adevăr. Ioan 1, 14. Acest har este dreptatea cea sfântă pe care îl dăruiește Domnul Isus Hristos ca să ne înfieze prin el și de aceea, din plinătatea lui, noi toți am luat har peste har, Ioan 1:16. Porunca Sfințirii. Fericit și sfânt este cel care are parte din vierea cea din 1, Apocalipsa 26. Este profund legată de porunca în fier, fiindcă în ea se exprimă dobândirea condiției de Fiul al învierii, fiindcă peste aceștia, moarte acea a doua nu are putere ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el Midian, Apocalipsa 26, adică vor deveni fii ai împărării. Și au parte de această înviere sufletele celor tăiați pentru mântuirea lui Isus și pentru Cuvântul lui Dumnezeu, care nu s-au închinat fiarei, nici chipului ei, și nu au primit semnul ei pe frunte și pe mâna lor. Și ei au înviat și au împărățit cu Hristos Midian. Apocalipsa 24. Pe când ceilalți morți nu înviază, până ce nu se vor sfârși miile de ani. Aceasta este învierea cea din tâi. Apocalipsa 25. Atunci, la judecata cea mare a tuturor, Domnul va sta pe un tron mare alb și El este Cel care ședea pe El, iar dinaintea lui, a feții Lui, pământul și cerul au fugit și loc nu s-a mai găsit pentru ele. Apocalipsa 21. Atunci morții au fost judecați din cele scrise în cărți, potrivit cu faptele lor. Apocalipsa 23. O sânda cea veșnică atunci se va arăta, fiindcă moartea și iadul au fost aruncate în râul de foc. Aceasta este moartea cea de-a doua, iezerul de foc. Iar cine n-a fost scris în carte vieții, a fost aruncată în iezerul de foc. Apocalipsa 20, 14-15 Pe aceștia domnului Iisus Hristos se-a numit fiii Pentru cei care au fost sfințiți prin sfintele taine, a fost pregătită o altă lume. Am văzut cer nou și pământ nou. Apocalipsa 21 Și am văzut cetatea sfântă nouă Ierusalim pogorându-se din cer de la Dumnezeu gătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Apocalipsa 22 Această nouă lume este în mod tainic ascunsă în sărbătoarea corturilor. Iată cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și el va sărășlui cu ei și ei vor fi poporul lui și însuși Dumnezeu va fi cu ei. Apocalipsa 21.3 Sfințirea este sensul tainic al cuvântului lui Dumnezeu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 Având slava lui Dumnezeu, lumina ei era asemenea cu cea a pietrei de mare preț, cu piatra de iaspis, limpede cum este cristalul, Apocalipsa 21, 10, 11 Aceasta este taina ascunsă în făgăduința, în veți fi împărăție preoțească și neam sfânt. Ieșirea 196. La momentul schimbării la față pe muntele taborului, Domnul le arată ucenicilor ce înseamnă porunca sfințirii. Și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar vesmintele lui s-a făcut albe ca Lumina, Matei 172. Adică le arată chipul cel dumnezeiesc al Sfinților și taina de săvârșirii. Această porunca sfințirii este semnul alegerii. Cine e nedrept să ne dreptățească înainte, cine e spurcat să se spurce încă. Cine este drept să se facă dreptate mai departe. Cine este sfânt să se sfințească încă, Apocalipsa 22:11, și să dobândească asemănarea care diferențiază și apropii de Dumnezeu și mai ales taina în Dumnezeirii. Părunca tainei, cea din viac făcută, fericiți cei chemați la cina Anunțimierului, Apocalipsa 19:9, fiindcă acestea sunt adevărate, Cuvintele lui Dumnezeu, Apocalipsa 99, adică să fie între cei fericiți care de-a lungul vieții pentru Domnul au ostenit, l-au slujit, l-au slăvit, l-au iubit. De aceea, pentru cei aleși, un cuvânt de bucurie s-a rostit. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mierului și mireasa lui s-a pregătit. Și s-a dat ei să se înveșminteze cu vison curat, luminos, căci visonul. Sunt faptele cele drepte ale sfinților. Apocalipsa 19.7.8 Atunci se vor arăta oștile cerești. Oștile din cer veneau după el călare, purtând veșminte de vison alb curat. Apocalipsa 19.14 În fruntea oștilor va sta Domnul și am văzut cerul deschis și iată un cal alb și cel ce ședea pe el se numește credincios și adevărat și judecă și se răzbuiește într -deptate iar ochii lui sunt ca pala focului și pe capul lui sunt cu noi multe și are un nume scris pe care nimeni nu-l înțelege decât numai el și este îmbrăcat în veșmânt stropit cu sânge și în numele lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, Apocalipsa 19, 11, 13. Cuvântul lui Dumnezeu va fi ca o sabie în gura Domnului, așa cum s-a rostit, iar din gura lui ieșea sabia ascuțită ca să lovească neamuri de cuia și el va păstărit cu toiac de fier și va călca teascul vinului, cu aprinderea mâniei lui Dumnezeu a totiitorul. Apocalipsa 1915. Atunci se va auzi glasul celor aleși, pentru că ei sunt fiii împărăției luminii învieri și vor zice Aliluia, mântuirea, slava și puterea sunt a Dumnezeului nostru. Apocalipsa 191. Iar cei 24 de bătrâni și cele patru ființe au căzut și s-au închinat lui Dumnezeu, cel ce șade de pe tron, zicând Amin, Aleluia, Apocalipsa 19.4. În cer s-a auzit apoi glasul de bucurie, ca un bubuit de tunete puternice, Aleluia pentru că Domnul Dumnezeu nostru, a tot împărățește Apocalipsa 19.6, adică taina cea din veac făcută și de înger neștiută s-a împlinit și s-a descoperit. Va urma apoi judecata celor ce s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștirile lor adunate ca să facă război cu cel ce-și de pe cal și cu toată oștirea lui Apocalipsa 99. Atunci fiara a fost răpusă și cu ea prorocul mincinos și apoi amândoi au fost aruncați de vie în iezerul de foc unde de pucioasă, Apocalipsa 19.20, iar ceilalți au fost uciși cu sabia care iese din gura celui ceșa de pe cal și toate păsările s-au săturat din trupurile lor, Apocalipsa 19.21. Cetatea cea sfântă se va arăta atunci în toată splendoarea ei și descrierea ei este făcută cu multă amănânțime,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 Iar zidul cetății avea 12 pietre de temelie, și în ele 12 nume ale celor 12 apostole ai mierului. Apocalipsa 21-12-14. Ea este luminată de slava lui Dumnezeu, și cetatea nu are trebuință de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu luminată și faclie este mierul. Apocalipsa 21-23. Relația între cele 12 seminții ale lui Iacob, adică Israel și cei 12 apostoli, este subtilă, fiindcă cetatea este spirituală. Simbolica pietrelor de temelie care sunt corespunzătoare celor 12 apostoli este dată de culorile pietrelor spirituale din care este făcută cetatea și zidăria zidului ei este de iaspis, iar cetatea este de aur curat ca sticla cea curată. Apocalipsa 21-18. De aceea întâia piață de temelie este de aspis, a doua de Safir, a treia de halcedon, a fata de Smarald, a cincea de Sardonix, a 6 de sardiu, a 7 de Hrisolit, a 8 de Beril, a noua de Topaz, a 10 de Hizopaz, a 11 de achint, a 12 de ametist, iar cele 12 porți sunt 12 margaritare fiecare din porți este dintr-un mărgăritar și piatra, piața cetății este din aur curat și străvezie ca sticla. Apocalipsa 21, 19, 21, adică toate au un caracter spiritual de imagine și cuprinde toate culorile de curcubeului, iar prin însumarea lor dau lumina. De aceea toate neamurile vor umbla în lumina ei, iar împărații Pământului, vă aduce la ea mărirea lor. Apocalipsa 21-24 Puritatea cetății va fi desăvârșită, fiindcă în cetate nu va intra nimic pângărit și nimeni care este de dat cu spurcăciunea și cu minciuna, ci numai cei scriși în cartea vieții mea lui. Apocalipsa 21-27 Ca să împlinească cuvântul Domnului Iisus Hristos, împărăția mea, nu este din lumea aceasta, dacă împărăţia mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăţia mea nu este aici. Ioan 18, 36 În împărăția ceea cerească nu vor intra decât cei care fac voia lui Dumnezeu, adică poruncile, și nu cei care îl cinstesc pe Dumnezeu cu buzele. Nu oricine am zice, Doamne, Doamne, va intra în părăţia cerurilor, și cel ce face voia Tatălui meu, celui din ceruri. Matei 7, 21 De aceea Domnul Isus Hristos, văzând fățărnicia și viclenia fariseilor, a cărturarilor, a bătrânilor, a ideilor, despre spune, și zic vouă, că mulți de la răsărit și de la pus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor, iar fii împărății vor fi aruncați în cu cel mai din afară, Acolo va fi plângerea și scrișinile din Țormatei 8.12. Bucuria de a fi între fiii luminii, împărării și învierii o vor avea cei care vor asculta porunca lăudaste, Domnul Dumnezeul nostru, în toate slujile lui, cei ce vă teme de el, mici și mari. Apocalipsa 19.5 și-o împlinesc. Porunca împlinirilor. Fericit cel ce păzește cuvintele prorocii acestei cărți. Apocalipsa 22:7. Așa cum Domnul Iisus Hristos prin toată viața sa ne-a arătat, cum am împlinit toate poruncile și prorociile despre El. Astfel, prin minunea nașterii, am împlinit porunca, iată fecioară, va avea în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se târcuiește cu noi, este Dumnezeu, Matei 1, 23, Isaia 7, de aceea, cei ce se leapădă de sine, își au crucea și urmează pe Domnul, vor trăi porunca nașterii celei de-a doua. Trebuie să vă nașteți de sus. Ioan 3,7 Fiindcă de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3,5 Traseul vieții fiecărui suflet, ales al lui Dumnezeu, este unic. De aceea, Nașterea Domnului s-a făcut în Betleem și tu, Betleem, pământul lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic între căpetenii lui Iuda, că din tine va ieși conducătorul, cel care va paște pe poporul meu, Israel. Matei 2,6, adică am plinit poruncile și prorocia de la Miheia. Și tu, Betleeme, Efrata, deși ești mic între miile lui Iuda, din tine va ieși stăpânitor peste Izrael, iar obârșia lui este dintr-un început în zilele veșniciei. Miheia 5.1 Așa cum toți monarhii ascunși trebuie să se nască în cetatea unde au fost conducătorii neamului, a cărui cruce li s-a dat Așa cum Domnul a împlinit prorocia din Egipt, am chemat pe fiul meu, Matei 2.15, tot așa, cel chemat trebuie să îndeplinească destinul ce i s-a dat. Așa cum tăierea pruncilor de către Irod a fost pusă de Ieremia, glas se aude din rama, bocet și plângere amară. Rahila își plânge copiii și nu vrea să mângâie de copiii săi, pentru că nu mai sunt. Ieremia 31.15 Pe când cei aleși sunt căpați din mâna și de mânia, cigașilor ca Ioan Botezătorul ca Isus Iisus. Nazareu, adică consacrat lui Dumnezeu, așa cum sunt astăzi călugării care duc o viață de asceză și respectă interdicția de a bea vin, nu mănâncă mult, judecător 13.7, așa cum le poruncește trimisul lui Dumnezeu, să nu mănânce nimic, din câte rodește vița de vie, să nu bea vin, nici sicheră și să nu Mănânce nimic necurat, judecători, 13-14. Omplinește Domnul întorcându-se în Nazaret ca să facă prorocia. Iată, ai să zămisești și ai să naști un fiu și să nu se atinge briciul de capul lui, pentru că pruncul acesta va fi chiar din pântecele mamei sale, Nazareu al lui Dumnezeu, judecător 13-7. Proverbul omul sfințește locul. Îl găsim ilustrat în prorocia. În vremile cele mai de pe urmă, el va acoperi de slavă, calea mării, celălalt țărm al Iordanului, Galileea neamurilor. Poporul care locuia în întuneric va vedea lumină mare și voi, cei ce locuiați în latura umbrei morții, lumină va străluci peste voi. Isaia 9.1 De aceea, ucenicul Domnului trebuie să dea lumină și să fie fiu al luminei. Prorocia că Domnul va fi țapul ispășitor din legea vechei și va lua asupra lui păcatele oamenilor. El a luat asupra -și noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat. Și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. Isaia 53:4. De aceea și cel ce-și ia crucea neamului Trebuie să trăiască versetul. Bate voi pastorul și se vor risipi oile turmei. Matei 26.31. Zaharia 13.7. Fiul lui Dumnezeu și-a asumat această cruce a neamurilor ca să împlinească prorocia. Iată sluga mea pe care o sprijin alesul meu, întru care binevoiește sufletul meu. Pusam peste el duhul meu și el va propovădui popoarelor legea mea. Isaia 42.1. Și-o va face cu smerenie, nu va striga, nici nu va greitare tare, și în piețe nu se va auzi glasul lui. Trestie frântă nu o va drobi și feștila ce fumegă nu o va stinge. El va propovădui legea mea cu credincioșie, el nu va fi nici obosit, nici slui de puteri, până ce nu va fi așezat legea pe pământ, căci învățătura lui toate ținuturile o așteaptă. Isaia 42, 3, 4 Această prorocie va fi tălmăcită în Sfânta Evanghelie cu mai multă acuratețe față de misiunea împlinită de Domnul. Iată fiul meu pe care l-am ales, iubitul meu care a binevoit sufletul meu. pune vă Duhul meu peste el și judecată neamul lor va vesti. Nu se va certa, nici nu va striga, nici nu va auzi nimeni pe urițe glasului. Treste este strivită, nu va frânge și feștilă gândă nu o va stinge, până ce nu va scoate spre biruință judecata și în numele Lui vor nădădui neamurile. Matei 12, 18, 21 Domnul nostru Isus Hristos a avut un drum care a fost prevăzut până în cele mai mici amănunte. Astfel este prorocia cu plata primită de Iuda pentru trădarea Domnului fără de care Domnul nu putea fi prins. aruncă olarului, prețul acela scump, cu care eu am fost prețuit de ei și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în visteria templului Domnului pentru olar. Zaharia 1-13, 11 Asociind pentru cei care au primit trăirea acestui verset, trecerea și înălțarea pe cele 30 de trepte, adică calea cea luminată, la fel amănuntul că pentru că mașa Domnului au aruncat sorții cei care l-au răstignit sau felul în care priveau ideii răstignirea lui, străpuns au mâinile mele și picioarele mele, numărat au toate oasele mele, iar ei priveau și se uitau la mine, împărțitau au mele și pentru că mașa mea au aruncat sorții. Psalmul 21, 18-20 Acest drum prin lume... Al Domnului a fost atât de amănunțit, precizat de proroci, pentru că prin el se construia un alt destin al lumii, al oamenilor și o judecată foarte dreaptă a iudeilor. Pentru cei ce l-a urmat, însemna o trăire verset cu verset a Sfintei Evangheliei, Ca să se împlinească prorocia, toți copiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și se vor bucura de o mare fericire. Isaia 54, 13, fiindcă turma trebuie să urmeze pe păstorul cel unic și dumnezeiesc pe același drum. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan 14, 6. Porunca intrării. Fericiți cei ce spală vesmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieții și prin porți să intre în cetate. Apocalipsa 22, 14 fiindcă poruncele de săvârșirii sunt de fapt scara, cu cele 30 de trepte, care marchează dobândirea chipului și asemănării cu Domnul Isus Hristos, icoana Lui în biserica inimii, iar la capătul scării stă Domnul. Eu sunt ușa oilor. Ioan 10,7 De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ca și ucenicilor săi, cuvintele pe care le-am spus sunt duh și sunt viață. Ioan 6.63 Fiindcă cine mă nesucotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător care să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus îl va judeca în ziua aceea. de apoi. Ioan 12.48 Ca să împlinească versetul Eu sunt lumina lumii. Cel ce-mi urmează mie nu va umbla în întuneric ce va avea lumina vieții. Ioan 8.12 Și ca împlinirea versetului cel ce faci pe îngerii tăi, duhuri și pe slujile tale pare de foc. Psalm 103.5. De aceea, Domnul le dă da această învățătură ideilor despre fii în căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca Lui Dumnezeu din cer. Matei 22.30. În parabola anunții Fiului de Împărat, unde cei chemați n-au voie să vină, Matei 22:3 iar porunca a venit la nuntă, Matei 22,4, unul s-a dus la în sa, altul la neguțătăria lui, iar ceilalți, punând mâna pe slugile lui, l au barjocolit și le-au ucis. Și auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie și trimițând oștile sale, i-a nemicit pe ucigașia aceea, și cetății lor i-au dat foc. Matei 22,5,7 Adică în mod simbolic, domnul, reprefigura ceea ce avea să urmeze cu Ierusalimul și cu cei care nu au haina de nuntă a harului Duhului Sfânt, care se dă doar la taina Sfântului Botez Ortodox. Când va judeca Domnul pe toți cei ce fac fără de legea și păcatul împotriva Duhului Sfânt, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întuneric cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșinirea dinților. De aceea, Poarta împărăției are pe ea Sfânta Cruce și nu se ridică decât la ortodox, fiindcă de la taina Sfântului Botez au primit o cruce și au purtat-o, căci mulți sunt chemați, dar puțin aleși. Matei 22:14. Această poruncă a chemării o rostește Domnul și mireasa, adică cetatea cea sfântă. vină și cel însetat să vină, cel ce voiește să ia în dar apa vieții. Apocalipsa 2217. Cel ce stă și așteaptă să venim în împărăția sa este Domnul. Eu, Iisus, am trimit pe îngerul meu ca să mărturisească vă acestea cu privire la biserici. Eu sunt rădăcina și odrasta lui David, steaua care se dimineața. Apocalipsa 2216. 16 Făgăvința Domnului, iată vin curând și plata mea este cu mine ca să dau Fiecarea, după cum este fapta lui, eu sunt Alfa și Omega, cel din tici cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Apocalipsa 22, 12, 13